Nagyvárosi Dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntönöket! Koloncsia Gábor Bányai Géza. Két vendégünk itt van, aki a első részében a műsornak lesz a vendégünk, Kassai Melinda és horvát Áron, a hát Egyesülettől. Melindával már elég régóta, hát mondjuk úgy, hogy alkudozzunk azon, hogy eljöjjön a műsorban, nagyon elfoglalt, és ez a Cserehát, ez valahol nagyon messze van, ahol te dolgozol, egy Miskolcon is túl, hát így pestesen szólva az Isten háta mögött van, és ami a viszonyokat illeti, amennyire én megértettem, az ott él emberek bizonyos tegnélyenben, hát mondhatni tényleg az Isten háta mögött vannak, de legalábbis a közfigyelem háta mögött egészen biztosan. Már többször érintettünk olyan témákat, amik tulajdonképpen a mi felfogásunk szerint a nagyvárosi, létfelfogásból ered, nem magából Budapest létéből, hanem uh -huh. egy olyan világszemléletből, ami a fogyasztáson alap, alapszul, és ami, aminek az egyik legfőbb jellemző, hogy az emberek nagyvárosba tömörülnek, ahol, ahol minél több dolgot pénzért eh, meg tudnak kapni, és tulajdonképpen ilyen értelemben nagyon eltávolodnak részben attól, ami természetes, részben pedig attól is, ami egész egyszerűen föntartható a jövő számára. És hát egy ilyen gépezetben élünk. És elég durva kontrasztként jelenik meg egy másik világ, ami persze a városon belül is jelen van, és foglalkoztunk például a hajléktalanság kérdésével, Ö, olyan emberek tömegeiről van szó, szó, akik ebben nem tudnak részt venni, nincs is nagyon laposztva nekik, vagy pedig olyan emberek, akik távol élnek minden ilyen nagyvárosi településtől, és hát úgy tűnik, hogy tényleg nincsen laposztva nekik. Én ebből a Pro Cserehát egyesületi programból, én ezt szűrtem ki, hogy ti mind Áron is, meg Melinda is, ugye városi emberekként, ezt valószínűleg valami hasonló alapon ismertétek ezt föl, és vettétek a bátorságot, hogy elmenjetek, hogy mit lehet tenni ott. Melinda, mit lehet tenni ott? Köszönjük a meghívást, és nagyon nehéz így hirtelen Értelmesen belekezdeni, de az első néhány mondatadogását azt remélem, hogy el lehet viselni, és akkor belevágunk, tehát hogy, hogy az Egyesületünknek a motójául választottuk már egy ideje, a komplex térségi fejlesztések kifejezést, és azt gondolom, hogy ez úgy nagyjából lefedi azt is, amit Borsod megyében próbálunk csinálni, azt is, amit egy másik programunkkal, a privát lecsó programunkkal csinálunk most Budapesten, a kettő közti összefüggést is lefedés egy kicsit majd, ha lesz rá idő, akkor nagyon szívesen beszélünk a, a szemléletéről, vagy elméletéről, vagy filozófiájáról, ahogy gondoljuk, nevezhetjük, hogy ez mit, mit jelent számunkra most pillanatnyilag pontos, hogy, hogy az élet egészét is, meg a gazdasági nehézségeket is, az ezzel összefüggő társadalmi kilátásokat, akár egyéni, akár, akár csoportos kilátásokat, ezt egy ilyen komplex egészként éljük meg és kezeljük, és ilyenfajta programokat is próbálunk kidolgozni, amelyek amelyek nem egy elszigetelt valamit rángatnak ki. Néhány szót, fiatal egyesület vagyunk, egy pár éve működünk egyáltalán, most másfél-két éve jutottunk oda, hogy, hogy el tudtuk kezdeni komolyabban tervezni és részben megvalósítani mindazt, amit, amit szeretnénk, mivel, hogy még fiatalok vagyunk, kezdők vagyunk, picik vagyunk, így nagyjából Áronnal ketten visszük a, a dolgokat. Van köztünk egy fajta munka megosztás, ami, ami kívülről nem mindig látható, mert hogy, mert hogy ugye mindig a feladatra koncentrálunk, amit meg kell oldani, azt meg Nekem az föltűnt, néztem igen. a honlapotokat, meg a névjegyeteket is, uh -huh. hogy uh, annyira ráírva, hogy Kassai Melanda, a különböző elérési adatok, de hogy ki vagy milyen posztot viselsz, ez nincs rajta. Uh -huh. Ez tükrözi az Egyesületnek a felfogását? A pillanatnyi működésünket mindenképpen tükrözi. Tehát lehet, hogy majd, ha egy nagyobb szervezet leszünk, és néhány év múlva 6-8 ember fog dolgozni, akkor a névjegyeink olyanok lesznek, amin rajta van, hogy pontosan kinek mi a feladata, de hogyha ezt most ráírtuk volna, akkor, akkor egy ilyen hosszú lista lett volna, hogy ki miért fel. gondoltam, nincs erre, elnök, vagy titkár, vagy nem Biztos tudom, nem van, vissza kell lenni Nyilván, civil szervezetnek, persze. de nem ez a lényege. Csak azért mondom, mert, mm -hmm. mert nagyon sokan csinálnak ilyen szervezetet, Igen. és bár büszkék arra, hogy, hogy mi van már pedig pont a demokrácia egyik érdekes megoldás az, hogyha ha abszolút csak feladatokba gondolkodik az ember és nem posztokba, vagy hogy mondjam, címekbe. Nem Itt, megsz, igen, jó jó de napot kívánok, közbeszélnék. Én azt annyit szerettem volna még hozzátenni az Egyesülethez, hogy mi dolgozunk azon is, hogy egy márkát rakjunk össze valamilyen szinten. Tehát a márkát, most a definíciával nem akarok teljes mélyen belemenni, de azért az adja át tulajdonképpen, hogy mi mit akarunk csinálni. Tehát a, az Egyesület az a szervezeti uh, háttere a dolognak. És ez a márka, amit uh, olvastál és fel is... Uh, figyeltél rá a pillangó szabadfolyású fejlesztések, ez magyarul kicsit nehézszeresen hangzik, angolul egy kicsit barátságosabb. De azért gondoltuk ezt, mert pontosan ezt tükrözi azt a munkát, amit mi végezni szeretnénk. És azt is tükrözi, hogy milyen módon tud ez ö, folyni. Tehát a pillangó hatáson gondolkoztunk. Egyébként, ö, hogy nagyon piciben indulni, ö, és aztán szépen lassan elérni bizonyos méretet. Egy a pillangó hatás az, hogyha nem tudom, én mm. nem nem megrebenti a szárnyát, és a végén korikál lesz, lesz belőle. Itt érben, időben, igen. azt gondolom hát egyet csak megreget, az... a szárnyát a pillangó, és Brazíliában pedig mit tudom, én kitör a, a tornádó, mondjuk. Igen. igen, de ebben számunkra az a fontos, hogy ugye ez a... Ez a viszonylag most már azért ez egy közismert példa, ugye eredetileg a kvantum fizikából származik, aztán a pszichológia kezdte használni, most már a tudatba is átment. Az, az volt számunkra fontos, hogy erről tudatosak legyünk, és azok az emberek is, akikkel dolgozunk, próbálunk e szerint dolgozni, hogy erről tudatosak legyünk, hogy nem mindegy, hogy akár a munkánkban, akár a mindennapjainkban milyen cselekvése vannak, hogy az kihat nem csak a saját életünkre, de arra is. Tehát nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy, hogy a nagyon hátrányos helyzetű régiókban nehéz ezt az embereknek például látniuk, hogy amit ő ma csinál, az holnap milyen hatással van. Bocsánat. Na most én jártam szanticskán többször is. Ez pont ezen a vidéken van. Egy üdülő falu most már. Uh, ahol nyaralók hát töltik meg lényegében, és onnan aztán kirándulgattunk is. Elég jól bejártuk a környéket, uh, nagyon szép vidék egyébként, ezt már is mondhatom, viszont uh, nagyon szegény is. Ezt uh, észletük, uh, és hát eznek a tükrében kérdezem, hogy mit lehet érdemben tenni egy ilyen Elmaradottsággal küzdködő területen az emberekért. Uh -huh. Mert Emberekkel. egy egész más világ van ott, mint amit itt Igen. megszoktunk a uh -huh. városban élők. Igen. Nekünk ez egy nagy tapasztalás volt, nekünk is, hogy, hogy gyakorlatilag Magyarország ez is, meg az is, meg Budapest is, meg Borsod megye is, meg a Nunantól is, de egy más világ. Egy kicsit mielőtt ebbe belemennénk, hogy mit csinálunk mi ott a Pro Lecho programunkkal, így visszadnám az Áronnak a szót a, a, a privát lecsóról, mert, mert valahogy most az úgy beszéltük, hogy az okay. kérdítünk. Nem elfelejtve ezt a kérdést természetesen, tehát a Két zászlóshajó programja van tulajdonképpen most az Egyesületnek, ha így lehet ezt mondani. A mind a kettő mezőgazdasági irányultságú. Ö, azt gondolom, hogy mi mind a ketten hiszünk abban, hogy a mezőgazdaság az egy, ö, az egy fontos eleme a magyar létnek, meg, a, meg egy kiút ö, pislákoló kiút is lehet a, valahol az alagút végén. Úgyhogy a privát lecső az, egy, ö, az összeköti a ez tulajdonképpen egy zöldségtermelő, illetve ö, árusító projekt, hogy így mondjam, nagyon városiasan. Tehát ez arról szól, hogy egy vegyszermentes, biodinamikus gazdaságból viszünk zöldségeket ö, közvetlenül a fogyasztókhoz megrendelések alapján. És ugye 25 embert ö, akartunk ebbe a dologba toborozni, most 35-en lettünk, és ő, úgy csak termelik a zöldséget, vagy fogyasztják? Ö, ők uh -huh. fogyasztják. A termelő maga az egy profi termelő, tehát uh -huh. ő, ő egy, neki van egy az, szita biodinamikus gazdaság palotáson, 65 kilométerre Budapesttől. Ők ö, árulknak, ö, árulják a portékájukat uh -huh. a mom Öko piacon. E, viszont emellett ez is egy érdekes zárójeles megjegyzés. Mégis egy nagyon nagy segítségnek nekik, egy fix bevétel, folyamatos fejlesztési hozzájárulások, ahhoz, hogy a, a gazdaság működőképes legyen. Az a lelki mentalitásbeli támasz, amit egy ilyen csoport... Ezt egy el ilyen, kell kicsit jobban magyarázni, mi? én sejtem, hogy miről van szó, mert... Magam is tanulmányoztam ezt a kérdést sokszor. Ugye, ha jól gondolom, akkor ez egy ilyen, ez a 25 vagy 35 ember, ezek ilyen kvázi ilyen részesedésként előre, Igen. vagy nagyjából előre fizetnek a, a természet, ilyen kvázi részvény. Igen formájában, ugye? Valami ilyesmi. Ez, Van egy, ö, ö, ennek egy mintája, ami, ami körülbelül lesz, hogy, egy, hogy, a, hogy ezek, a, akik szeretnének vásárolni, azok tudatos vásárlók ebben a szempontból, és, és egy termelőt, még Amerikában is a, a, ezek a termelők tulajdonképpen támogatásra szorulnak, tehát magyarul nincs elég tőkéjük szemben a, a nagyipari termelőkkel, hogy a vásárlók előre letesznek pénzt, és cserébe gyakorlatilag nem ár szerint kapnak árut, hanem egyszerűen minden. Mondjuk héten. Amerikában héttel vagy két kapnak egy doboz. Pontosan, Valamit az aktuális termék. Pontosan. Tehát ez egy eléggé az utóbbi tíz év komoly fejlődése szerintem Európában, meg, meg uh -huh. talán Amerikában is az úgynevezett közösség által támogatott mezőgazdaság, ami valóban összehozza a fogyasztót a termelővel. Nagyon sok formája van ennek, rengeteg nézegettük, hogy mennyik mik vannak, amilyenk az valószínűleg a, még egy plusz változata ennek, de az mindenképpen nagyon fontos, hogy van egy konkrét csoport, akik valóban anyagilag is felelősséget vállalnak, azért a, tehát előre fizetnek, és évszak szerint fogják a zöldségeket kapni. Ennek azt gondoljuk, hogy nagyon sok haszna van azoknak az embereknek is, akik, akik ezt megveszik azon túl, hogy nyilván az ő gazdasági előnyük az, hogy olcsóbban jutnak hozzá Bio, minőségű élelmiszerhez, de hogy vissza tudunk térni azokhoz a dolgokhoz, amiben, ahogy kezdted, a nagyvárosban valóban elfelejtkezünk, az évszakos táplálkozás, hogy, hogy nem muszáj januárban uborkát tenni, mert akkor az nincsen, és hogy ez, ez hogyan, és és azt is tervezzük, hogy, hogy a két programunk között lesz mm. egyfajta átjárás. Tehát ugye mi nekünk célunk, hogy működő biogazdaságokat hozzunk létre Borsod megyébe. Azt látjuk, hogy, hogy azoknak az embereknek, meg nem csak a, tehát a döntéshozókat is értjük az emberek alatt. Borzasztóan nehéz elképzelni a minusz tartományokból valamit, ami majd működik, hogy, hogy ez egy élő mint a. Meg, meg tudjuk mutatni, tudunk tanulmányi kirándulásokat szervezni. Mm -hmm. Sokkal uh, könnyebb akkor látni az embereknek, hogy hova lehet elindulni, meg könnyebb uh, um, visszatanulni, meg elfogadni a, a mindennapi munkavégzésnek a örömeit és meg a nehézségeit is. Mm -hmm. Tehát olyan van szó tulajdonban. Ha el... jól értem, mert ez nekem nagyon tetszik, tetszik egyébként és először egy kicsit olyan hallgattam, hogy hát igen, Budapesten, izé, hát most apró pénzre váltjátok a, a, az elveket, de ha jól látom, itt abszolút nem erről van szó, hanem, hanem, hanem az lehet, mert megérteni azt, amit, amit nem mondtál el ilyen direktben, vagy aztán mondd, nem úgy gondoltad, hogy ha van piac, méghozzá az egy, az egy alternatív piac, ilyen nincs igazából, hisz, a, hisz ez nem a Tesco, akkor van egy igény, akkor könnyebb elmenni mondjuk a cserehátra és azt mondani, hogy emberek erre próbáljunk építeni, szemben azokkal a projektekkel, akik elmennek valahova, ott valamilyen fejlesztést csinálnak, ugyanakkor nincs kapcsolatuk a piacsal. Már pedig a múltban meg a legtöbb ilyen segélyprojektnél azt látjuk, hogy nem csak Magyarországon, hanem világon, hogy elmennek, visznek dolgokat, de nagyon ö, rosszul hasznosul, mert, mert tulajdonképpen egy iszonyatos kockázat van még a tetejébe, tehát vagy sikerül, vagy nem sikerül, és nagyon sokszor valószínűleg nem sikerül, és az segélyezés maradt tovább segélyezés. Igen. Nekünk az egyik legfontosabb, legfontosabb elképzelésünk volt, amikor elkezdtük áronnal közösen kidolgozni ezt a programot, hogy hogyan lehet megcsinálni, tehát megtervezni, a fenntartható legyen, gazdasági értelemben is. Tehát, hogy, hogy nem ez a szisztéma, amit te mondasz, hogy Valamennyi um, e, erforrásodom megy, és aztán utána majd, majd mi lesz. Azt látjuk, hogy sok fajta tudásra van szükség. Uh, van egy olyan tudásra is szükség, ami az élelmiszertermeléshez közvetlenül kapcsolódik, és ahhoz, hogy a piacra lépés. Az, hogy a a privát lecsót most így megterveztük, az nekünk is egy tanuló pénz, meg egy tanuló projekt, azon kívül, hogy önös érdekeink is vannak, tehát mi is tudunk finom zöldséget enni, és ennek örülünk. De azért ez egy tanuló projekt arra, hogy, hogy hogyan lehet egy értékesítést megszervezni, akár ott a környéken, hogyan lehet felkutatni azt a néhány tucat embert, aki, aki erre képes, hogy vállaljon egy ilyen döntést az életében és azt gondoljuk, hogy ez Borsod megyében is nyilván majd adott lesz, az itt a következő időszaknak majd a, a nagy feladata, hogy ezt időzít, időzítve lehessen összehozni. Igen, tehát összefoglalva azt mondanám, hogy ez, ez egyrészt a saját érdeklődési körünkbe esik, tehát nagyon érdekelnek minket, ez, hogyan működnek a gazdaságok, és azt gondoljuk, hogy az igény megvan, tehát az igényre mit tudtunk választ adni, egy minőségi szolgáltatással, az egyik. A másik az, hogy tanulópénz saját magunknak arra, hogy az értékesítés ilyen csatornái hogyan fejleszthető ki. A harmadrészt pedig azért azt sem akarjuk elhallgatni, hogy, hogy mivel itt egy minőségi szolgáltatásról van szó, ebből be fog folyni pénz, ennek lesz valamiféle profitja, amit nem úgy kell érteni, hogy osztjuk szét magunk között, hanem mivel az Egyesület csinálja ezt a dolgot a cél szerinti tevékenységre be lesz visszaforgatva ez a pénz, és ez egy óriási támogatás, ahhoz képest, amilyen támogatási piac idézőjelben van ma Magyarországon, és ahol a működési költségekre ugye nagyon kevés jut, itt szabadon felhasználható pénzhez jutunk, nagyon kemény munkával. Tehát hmm. mi egy olyan lábát tettünk bele a, az Egyesületnek, vagy olyan lábát teremtettük meg az Egyesületnek így, ami, ami fenntartható, és nem tartja el az Egyesületet, de hozzáad jelentős mértékben. Lelkesedésben is, meg, meg anyagiakban is. A Kábor kérdésére azért visszakérhet térni. Annyit tudok, hogy ez a csereháttaloló foglalkozás, legalábbis a terészedővel, de ez nem új keletű, hanem sok-sok évre nyúlik vissza. Tehát sokféle dologgal talán próbálkoztál, is először valamilyen, ha jól emlékszem, 5, hat, nyolc, hány évvel ezelőtt kezdődött ez? Hat. 6 éve ezelőtt, mm -hmm. és volt valami, valami nemzetközi projekt, a mm -hmm. csere hát, hogyha azzal mm -hmm. kezdődött volna mm hogy -hmm. ilyen, nem tudom én, Norvég alap, vagy nem tudom én mm -hmm. mi által, ez. ENSZ alap által támogatott mm -hmm. dolog, ami hát úgy tűnik, hogy végül is nem, tehát valahol kinőtt belőle ez, de nem, annak talán még a koncepciója más volt. Igen, erről kérdezel? Hát, igen, erről? igen, ez egy mm. nagyon fontos dolog, hisz nagyon sokan gondolkoznak azon, hogy, hogy hogyan lehetne segíteni azokon, akik úgy, hát mondjuk szakadtak le attól az élettől, amiben az átlagember mm -hmm. él, főleg egy, egy városi átlagember, hogy... Hogy az a segítség az működőképes legyen, és hát nagyon sokan próbálnak gyűjteni ezt, ruhát adni, ez meg az, de, nem, de nincs fantázia elég arra, hogy hogyan lehet kimozdítani, vagy mit lehet tenni azért, hogy a dolog ö, újból elinduljon az élet. Értem, Értem. tehát az, az volt a tapasztalásunk Áronnal együtt, mert én egy pár évvel hamarabb kezdtem oda járni egy teljesen más ö, ö, Háttérrel abba most tényleg nem mennék bele, mert az nagyon elvinné. Ez egy EnS program volt, kísérleti jelleggel indult, és nem tartott annyi ideig, mint ahogy azt az ENSZ-nek a Pozsonyi irodája tervezte volna. De minden esetre személyesen én így ismertem meg a vidéki hátrányos helyzetű területeknek a, a, a nehézségeit, és azt Láttuk aztán egy idő múlva, érkezett egy ilyen nagyon határozott igény lenti emberek részéről, akikkel kapcsolatban voltam, cigány emberek, polgármesterek, hogy, hogy, hogy tényleg el kéne kezdeni valami helyi fejlesztésben, gondolkodni néhány emberben megfogalmazódott, hogy azt a fajta csodavárást, ami a rendszerváltás után különböző fantáziákban nyilvánult meg, tehát egyrészt volt tíz évig körülbelül a fantázia, hogy majd a kormány megoldja, aztán utána egy másik tíz évig tartott körülbelül, hogy egyszer majd csak megérkezik a nagyvállalkozó a fehér lovon, és, és nem érkezett meg. A nagyvállalkozó már régen ment Ukrajnába. Igen, igen, igen. <gül> igen hogy hogy ez, ezen kéne túl lehetne lépni, ezek ilyen szóban kinyilvánított nagyon szép mondatok voltak. Mindenesetre ez adott számomra egy kezdeti motivációt, hogy, hogy oké, okay, azzal a tudással, háttértudással felvértezve, ami nekünk városban van, tényleg megnézni, hogyha hosszabb időn keresztül teszünk egy helyzetbe valamilyen energiát, akkor el tudunk -e érni szignifikáns változást. Az volt az elképzelésünk, hogy egy olyan programot dolgozzunk ki, ami annak a területnek, amihez persze nagyon sok hasonló terület van Magyarországon, mert ezekből a a hátrányos helyzetű régiókból, jól emlékszem, annak idején 36-ot hozott össze a zenefű, tehát az ilyen kis térségekből, ahol tizen valahány ember, ezer ember dolgozik az volt az elképzelésünk, hogy a fejlesztéshez az kell, hogy, hogy munkahely teremtsen mindenképpen, tehát hogy, hogy másképp nem egy helyben végezhető munkahelyet, mert, mert az utazást nem tudják, nem lehet annyit keresni, hogy el lehessen utazni bárhova. Az embereknek a Pillanatnyi, iskolázottsági szintjéhez igazodjon, tehát hogy nyilván nem lehet egy nagyon magasan kvalifikált munkára, munkaerőt toborozni, e, igazodjon a tájé adottságokhoz, az éghajlati adottságokhoz, és még az hozzájárult egy ilyen pluszban, e, hogy igazodjon egy tágabb igényhez is. Tehát én azt gondoltuk, hogy, hogy nem lehet csak egy olyan programot, ami cserehátnak jó, hanem egy olyat kell, ami a Borsod megyének is jó, az országnak is jó, meg Európának is jó, elvileg. És hogy, hogy azt láttuk tájékozódva a világban, hogy az élelmezési válság, meg az egészséges élelmi, élelmiszerek iránti igény, meg egyáltalán az ezzel fajt, kapcsolatos tudatosság, ez, ez legalábbis változik Magyarországon is, és hogy ezt szeretnénk kihasználni. Ez volt a kiinduló pont, és, és ennek megfelelően kerestünk egy olyan programot, ami ezeknek a kritériumoknak megfelel. Ja, és még volt egy harmadik vagy ötödik kritériumunk, hogy beruházási igénye alacsony legyen, tehát, hogy nem kell sok tőke bele, ugye, ahhoz, hogy egy kis gazdaságot létrehozzon az ember, az nem olyan, mint egy mobiltelefongyár. És a megtérülési idő is viszonylag rövid, és akkor gondolkoztunk, gondolkoztunk, és ezt... Ö, ö, alakult ki első lépésben egy ö, ö, homályosabb tervként, és aztán utána később egy, egy elég pontos ö, tervként. És mielőtt ezt a tervet elmondjuk, ö, én, én is kérdezted, hogy a... hogy milyen háttér, honnan... Én azért hozzátenné, mivel hogy a városi emberekről is szól ez a műsor, ha jól értelmezem, hogy én, én egy echter városi ember vagyok, tehát hogy iskolákba jártam, meg egyetemre jártam, és én a ceu, CEU végeztem, és akkor találkoztam a Melindával, amikor a szakdolgozatomat írtam pont elő az elszes programról. De elmondom, hogy addig a Csereháton nem jártam, és, és a, a szakdolgozat alatt sem jártam, azt egy elég gyorsan kellett csinálom, amit tehát egy másik szempontból csináltam ezt a dolgot. Mondjuk én közben azért már önkénteskedtem. Tehát az hozzá tartozik szerintem, hogy hogy és ezt merem javasolni, középiskolámban is tartottam előadást, fiatal, a volt osztályfőnököm szerint öm, sokkal kevésbé öm, mozg, mozgolódó emberek, mint mi voltunk anno, én 30-es éveimben járok. Öm, nekik is mondtam, hogy egyszerűen ez az önkénteskedés annyiból nagyon jó, amíg meg lehet tenni, amíg nincs a, a keresett, keresés, tehát pénzkeresési nyomás az emberen, hogy megnézni élethelyzeteket engem, ez motivált nagyon hogy megnézek élethelyzeteket, és, és akkor vissza fogunk térni arra, hogy, hogy azért ez a, a kívülről jövő segítség, szerintem majd arról beszéljünk, hogy az, az azért, tehát ez nem úgy működik, hogy mi oda megyünk, és megmondjuk, hogy ez, ez, ez így lesz, és ez milyen jó lesz, és akkor mindenki azt mondja, hogy jó értem, akkor, akkor csinálom. Amikor ennek neki indultál, először találkoztál el, akkor voltak olyan gondolatai, hogy ah, én tudom, hogy mit kéne csinálni, majd megmondom. Mert... Én nem ebből indultam, az én önkénteskedésem az inkább ilyen jótékony, uh -huh. tehát ez az a, a Amerikában voltam egy évet, és, és utána érintett ez meg jobban, és akkor kezdtem keresni a lehetőségeket. Tehát inkább figyelő kis... voltál. Igen, igen, ez uh -huh. inkább ez a viszek ruhát, mint mondtál, viszek ruhát, viszek könyv... Tudom, hogy a gyerekeknek könyvekre van szüksége, tehát ugye azt tudtam, hogy az igényeket kell nézni, uh -huh. és ahhoz kell adni dolgokat. A szakdolgozat után persze azt gondoltam, hogy hát fejlesztési politikát, meg fejlesztési stratégiákról tanultam. Persze, hogy van ez az embernek egy elképzelése, hogy hát, hát ez tulajdonképpen tök egyszerű, mert ha ezeket megtanulja az ember, akkor, akkor összerakja, oda viszi, megmutatja és kész, és akkor ez így megy, megy. És akkor ők nem értik. Hát tesz, hogy nem értik. Uh -huh. Hon... hát mi ezt uh, gyakorlatban csináljuk, de még visszatérőd, ez nagyon fontosnak tartom, hogy, hogy van egy csomó elméleti tudásunk, uh, például a fejlesztési politikának milyen kritériumoknak kell eleget tenni, és um, azt... Um, gondoljuk, hogy erről a valóságos tapasztalat valóban nagyon kevés Magyarországon, mert nem is volt igazán tudatos sem fejlesztő programok, igazán nem mentek eddig. De még visszatérve arra a szára, hogy értsék a, a hallgatók, tehát ezt a tervet kidolgoztuk, és aztán 2010 második felében jutottunk el arra a szintre, hogy elég, elég pontosan és részletesen dolgoztuk ki, tehát fenntarthatósági tanulmánytól kezdve, üzleti terv részt, mindenfélét csináltunk neki. mert. Ez, bocsánat, ezt kinek? Mert volt egy, volt egy ilyen ö, ö, számunkra ö, külső motiváció, hogy Mohamed Yunus, aki ö, ugye Nobel-díjat kapott a mikrohitelezésnek a fő mondhatom így, meg a bevezetéséért is. És aztán miután ő 2006-ban megkapta a Nobel-díjat, ennek a. Ö, publicitását kihasználva elkezdett még extenzívebben foglalkozni a munkájával, amit addig is csinált az elmúlt 30 éve, csak így Magyarországon ez annyira nem ismert, és kidolgozta a, a társadalmi vállalkozás, vagy közösségi gazdálkodást, tehát a social business-szerű programokat, hogy, hogy az, tehát maga a mikrohitelezés önmagában nem elég, Ilyen típusú vállalkozás kell. Mi erre nyújtottuk be őket, ők csináltak egy, egy ötletpályázatot a közép-európai országok számára, mert, mert felteszem a timi az volt a tapasztalata megjavaslata, hogy Európában is vannak olyan leszakadó régiók, amik a harmadik világ szintjéhez hasonló szinten működnek, és eznek a, ennek vagyunk mi a magyar győztesei. Tehát ez nekünk egy, egy, egy szellemileg is, meg, meg elméletileg is egy nagyon jó visszajelzést adott, hogy ez így elméletileg működhet, és ennek alapján is dolgozunk. Tehát ennek alapján csináljuk a, a helyi munkát, és ennek alapján csináljuk azt is, hogy, hogy például a privát lecsó az egy olyan lába legyen a mi tevékenységünknek, amiben... Nem, tehát Magyarországon ez az egész támogatáspolitika, ugye ez szörnyű, erről most így nem beszélünk, de hogy, de hogy valahogy legyenek, ö, ö, legyen egy olyan vonulat a mi munkánknak, ami önállóan tervezhető és kevéssé függ, ami sikereinktől függ, és nem annyira a külső dolgoktól. Honnan az elnevezés, ez a lecsó feltűnt fel nekem, igen, a, akartunk, ugye van ennek, ennek a programnak egy nagyon-nagyon hosszú címem, ami így lefedi, kom, már elmondani se tudom, hogy, hogy milyen hosszú, a, tehát hogy, hogy a fenntartható mezőgazdasági foglalkoztatási de mi program kis településeken, uh -huh. tehát uh -huh. ezeket szoktuk beleírni, hogy, uh -huh. hogy így látszódjon, de, de ugye ezt így nem lehet, komo... de nem lehet erről beszélni. És mindenképpen akartunk egy olyan nevet, amit bárkinek elmondunk. Egyrészt meg tudja jegyezni, másrészt tud hozzá viszonyulni, akár nektek is itt, meg, meg a borsodi embereinknek is. Tehát, hogy nem mondhatjuk azt, hogy a fenntartható programban vesz részt, hanem a lecsó programot csinálom, ez így egy fokkal. És jobb. mindenki szetni. Igen. <gül> és, és van egy ilyen része is, hogy, hogy azt meg lehet enni, tehát, hogy így látjuk, meg belecsapunk a lecsóba, tehát így mm -hmm. ez is benne van, és ezt így, így jött. Szépen. Akkor most tartunk egy kis Jó. zeneszünetet, és utána Köszönjük. folytatjuk a nagy versi a nagyvárosi Konzja, Gábor. És Bányai Géza, Kassai Merende és Horváth Árona a vendégünk a Pro Cserehát Egyesülettől. A Pillangó szabad folyású fejlesztések projektről beszélgetünk tulajdonképpen, ugye ezt választottátok e, e, mottoul, és hát ő arról már szó volt, és szerintem talán ki is rajzolódott, hogy ez a Pillangó, ha én jól értem, Ugyan amelyik megrezekteti a szárnyát, mint tudom én, a déli tengereknél, és három óceánnal arrébb pedig egy szökőár tör ki a egymásra fokozódó hatásokból. Ez a pillangó ebben az esetben az, hogy egy pici életképes dolgot létrehozni, amiben benne van a kereslet is ebben a... Kérdés ugye, mint, mint területfejlesztésről beszélünk, egy nagyon elmaradott térség, és tulajdonképpen az az érdekes, hogy itt Budapest, itt nagyon fontos szerepet játszik, anélkül, hogy nevesítve lenne, hisz a városi emberek igénye az első, ami itt most lehetőséget teremt arra, hogy az elmaradott vidéken valaki csinálson valamit. De az, hogy mit csinál, az nagyon pici, mint a pillangó, Szájának a rezdülése, tehát nem nagy gyárakat és, és százezer holdas gazdaságokat kell elképzelnem, hanem valami nagyon háztái, nagyon emberléptékű dolgot. Itt ugye a Junufnak a, a neve is fölmerült a mikrohitelezésnek az atya, ahol mennyi pénzt adnak egy embernek. 50 dollárt, 100 dollárt. Másfélet, másfél indult egyszer. Másfél Magyarit. dollárral másfél indult. 76-ban. 76-ban. Tehát most képzeljük el azt, hogy jó, Magyarországon másfél dollárban nem lehet sok minden, de mondjuk már 100.000 forintból talán már lehet valamit csinálni. De még az is rendtetően kicsi pénz, hogyha egy vállalkozáshoz gondolunk, de, de lehet, hogy az elég ahhoz, hogy mondjuk az ember bevesse a kertjét és elkezdje mondjuk gazdálkodni, lehet, hogy még annyi se kell hozzá. Ez biztos. Annyit hadd mondjak még, hogy itt nem csak a budapesti igényekről van szó, mm -hmm. tehát itt, itt helyben is vannak igények. A, Reméljük. A, az élelmezési igény van, tehát eszünk mm. mindannyian. És, Bocsánat, és a... ezekben a nagyon távoli falvakban, ott Csereháton, Mi Miskolcon túl van még. Nagyon gyönyörű helyen, de nagyon messze végül is. Ott az emberek ott is ilyen, hogy mondjam, boltba járnak vásárolni zöldségeket. Igen. Tehát azok az emberek, nincs munkájuk most már lassan két évtizede, elmennek minden nap a saját földjeik mellett, vagy az önkormányzat földjei mellett, és bemennek a boltba, és megveszik azt, amit nem tudom mi, honnan a spár, meg a X, meg az Y gyakorlatilag szállít. Gyakorlatilag igen, sőt, mm -hmm. autóba ülnek, és elmennek a bevásárlóközpontba. Tehát mm -hmm. ez a másik gond, hogy itt ezek sokkal drágábban jönnek ki ezek a dolgok, mm -hmm. mint hogy mint hogy valaki fogja magát és elkezdje művelni a földjét, a kertjét, nem is kell föld. Én magam zuglóban is csináltam egy ágyást, és nézzük a gyerekeimmel hogyan jönnek ki a dolgok. Hát nem mondom, hogy rászorulunk, viszont, viszont még pénzben is kimutatható, hogy mennyi minden jön be onnan. Úgyhogy... Itt, itt mélyebb problémák vannak, tehát... De tulajdonképpen szóval szóval ez a tűnik. rendszer, ez, mert jó, mondom, itt a város közepén, a, a, a fölaszfaltozott utcák között, ahol nincsen veteményes, azt mondja az ember, hogy jó, hát hova menjek, ha nem a bolba? De vidéken ez kifejezetten úgy tűnik, mint egy öngyilkosság. Hát az is, tehát hogy, hogy az, az a nehézség, ugye, hogy azt... Látni kell, hogy Borsod megyében, meg máshol is az országban, tehát mi fogunk tudni máshol is programokat indítani, nem csak Borsodban. Azért a tavaly óta a rendelkezésére álló támogatás az 19 ezer forint. Tehát azt látjuk, hogy abból nem lehet megélni, és az is még mindenféle feltételekhez kötött. Tehát az a fajta ez ledikét. mi ez a 19 ezer forint? Egy havi jövedelemre. Jövede ez azoknak jutó, az embereknek akiknek nincs nagyon régóta nincs munkájuk, igen. de az állam ennyivel azért a hozzájárul. hozzájárul igen, igen, igen, igen. Hát de ez, igen. Ez akkor nem is a 47 ezer forintos ne, ominózus. Nem, nem. nem. Hanem nem. 47 ezer forint, ez ha jól emlékszem, az úgy jön össze, Ez a közmunkáról. Ő, ő, most nem tudom, de képen mm -hmm. akikkel beszélünk, mi fölmérjük őket a a résztvevőket, a jelentkezőket, akiket toborzunk, azokat felmérjük egy, egy adatlap alapján, és ott nézzük ezeket a dolgokat is. A 47 ezer az létezik, tehát van, van a, vannak háztartások, amik ennyiből élnek, de az úgy, úgy jön össze, hogy ott a... Két fő. Ö, Hát a gyerekekkel együtt is, de hát a, tehát ez egyrészt jön a családi pótlékból, az azért két, két gyerek után már ö, 26 ezer plusz ö, plusz én úgy tudom, hogy ez a most biztos, hogy nem így hívják már, Rendelkezésre állási támogatás volt 28 ezer forint, most az csökkent 22 ezer forintra. Tehát valahol így jön össze ez a 48 uh -huh. És akkor ebből, ebből gázszámlát fizetnek, stb. Meg azzal fűtenek. De miért kell gázzal fűteni, csereháta? Na, ez, ez, ez nagyon érdekes kérdések, te... sőt, nagyon rosszul szigetelt házakban Igen. többet fizetnek, mint én zuglóban. Azért, ház. mert hogy azért azt is lássuk, hogy, hogy itt egy nagyon... Rossz fejlesztés politika volt Magyarországon az elmúlt évtizedekben. Nyilván az akkori tudás szerint ment, de így visszamenőlegesen elég rossz, hogy rossznak tűnik, hogy vidéken, mit tudom én, 50-60 évvel ezelőtt élni olcsó volt, mert, mert nem voltak infrastruktúrális kiadások. Manapság ugye bevezették nagyon sok helyen kötelező jelleggel a gázt, a csatornázást kötelező jelleggel, tehát már eleve az alaprezsi kiadások olyan magasak, sőt, rosszul szigetelt házba gyakran magasabbak, mint egy városban, a minimális hivedelemet, de én visszatérnék ahhoz, hogy mi a lényege ennek, hogy az árom mondta, hogy nem csak a budapesti, piacra koncentrálunk, itt a piac az két szinten jelenik meg, és nyilván nekünk nagyon fontos szerepünk van ebben a piacnak a kialakításában, tehát ez nincsen meg, hogy helyben lehet az élelmiszert eladni, helyi intézményeknél, helyi piacnál ez az egyik, ami kifejezetten, ha valakinek már eladásra megfelelő minőségű és mennyiségű terméke van. A másik pedig, hogy egy pici 200 négyzetméteres kertet, ha valaki biomódon, tehát intenzíven művel és megfelelő változatossággal, akkor azzal olyan kb. 20 000 forintnyi jövedelmet termel magának, tehát annyi zöldséget tud havonta. havonta. Igen, ezt biogazdászain kiszámolták, tehát ha azt mind boltba kéne megvennem, akkor az annyiba kerülne. Tehát ez egy olyan minimál szinten lévő családnál, ahol, ahol ilyen jövedelmi viszonyok vannak, hogy néhány tízezer forintot kell beosztani, és abból ugye elsődleges sokszor a, a gáz meg a, a villanyszámlaki fizetése, mert mégis a gyereknek másnap valahol meg kell írni a házi feladatot akkor az egy, ez egy jelentős tétel, tehát akkor az egy százszázalékos jövedelem növekedést eredményez. Tehát ezek a kiinduló pontjaink rövid távon, és egy kicsit középtávon pedig nyilván hasonló programokban tudunk elkezdeni gondolkodni, mint amit itt csinálunk a, a közösség által támogatott gazdálkodást, tehát hogy ilyen felvásárlói vagy, vagy réteget kialakítani Miskolc, akár Kassa, környékéről, tehát ahol azért úgy járnak az emberek amúgy is vásárolni, és van egy ilyen tudatosságuk, a szabadfolyású fejlesztésre még egy kicsit visszatérnék, hogy az a pillangó mellett, az mit jelent, az sem véletlenül... Igen, a Igen, véletlenül találtuk ki. Ez a free flow, ez így jobban, nem csak jobban hangzik, hanem talán ismerősebb angolul. Ugye ez a, a flow elméletből vettük át első lépésben Csíkszent Miháinak az elméletéből, ami ugye, nagyon erőteljesen összeköti a ezt egyéni szintekre dolgoztak ki, tehát az egyéni működésben, a pszichológiában, hogy, hogy a, az egyének a boldogságos, vagy a kiegyensúlyozott állapota az nagy mértékben összefügg azzal, hogy mennyire tudja egy ilyen áramlásszerűen a létét egyáltalán kezelni, meg mennyire tud utána menni az ötleteinek, meg mennyire tud alkalmazkodni, meg, meg mennyire tudja a kreativitását használni. Mi azt szerettük volna, hogy egy olyan programot, amiben ezek megvalósulnak, és a pici sikereink, amik vannak, mert hogy azokat még tényleg így, így büszkélkedünk, meg, meg örülünk neki magunknak leginkább, amikor, amikor valamiket tapasztalunk, azok mind nagyjából ebben, ebben a, én úgy érzem, ebben a kategóriába esnek, amikor így leesik, látjuk, hogy valakinek leesik a tantusz, valamilyen külső kényszer belső motivációvá válik, és és, és az így, így, így magáért kezd divinni. Tehát ez, ez egy küzdelmes munka, tehát a helyi, helyi szinten ott valóban valamit beindítani, az nagyon-nagyon-nagyon nehéz, és, de azt, azt látjuk, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy átfordulnak a dolgok, és akkor elkezd, elkezd ez valahogy működni. Ezt hogy fogják föl az ott élő emberek? Mert ti most nagyon, mondjuk úgy, hogy filozofikusan Változó, beszéltek változóan embertől Változóan. Embertől, egy, egyes emberektől függ az egész történet. De mennyire lehet ezt egy nagyon egyszerű, egészen más gondolatvilágban világban élő embernek úgy átadni, hogy ő azt fogja, hogy miről van szó. Hát az könnyű az ezt persze, megértetni? Könnyű. Tehát van egy része, amit nagyon könnyű megértetni, az, az a tapasztalatunk, hogy például nekünk a fenntartható program tehát az, az egy nagyon-nagyon fontos részének tartjuk, és ebből nem engedünk semmilyen körülmények között, hogy hogy ide azért egy nagyon jelentős mértékű tudást viszünk, nagyon sokrétű tudást viszünk, amiről azt gondoljuk, hogy ezt így együtt csomagként alkalmazva valóban kiutat jelent. Ez miféle, miféle uh, tudásokat mondom. Tehát egyrészt uh -huh. konkrét mezőgazdálkodási tudást, tehát ami, ami Magyarországon pillanatnyilag csak egyetemen tanítják, tehát hogy egy egyetemi szintű tudást visszünk egy nagyon komoly logisztikai tudást, hogy egy programot hogy kell megtervezni, visszük az ehhez járó anyagiakat, és visszük a perspektíváját, hogy hogyan lehet ebből megélni, ez így nagyjából enyim. Amit nem viszünk, az, és ez egy tudatos elhatározás, hogy az emberek, ugye itt el, gyakorlat és elmélet együtt van, tehát nem az van, hogy beülünk egy iskolapadba, és ott tanuljuk, hogy hogy kell a céklát pátyolgatni, hanem, hanem egy mintagazdaságban dolgoznak rögtön az emberek együtt. Ezért a tevékenységért mi előre nem fizetünk semmit. Tehát az a indulópont, pont, hogy, hogy itt nem egy pályázati pénz van, meg nem szimulálunk egy helyzetet, meg nem uh, 26. munkaügyi központos folyamot indítunk, ami én ismerek háton embereket, akiknek 6-8 szakmájuk van, mert köműves is, meg ez is, meg az is, meg amaz is, de, de nem veszik föl sehova, mert látják, hogy hol volt a képzés, és tudják, hogy nem tud fölrakni egy falat egyenesen, mert sose gyakorolta, de viszont Mondott, az, az ilyen képzéseknél ugye mindig volt, hogy amíg oda jár fél évig, addig kap pénzt itt nem. Hogy ezt ki milyen mennyi idő alatt fogja föl, hogy ez neki, tehát elméletileg mindenki föl fogja. Tehát amikor én el szoktam mondani, hogy hát én a piacon a Manci nénitől, ha megveszem a répát, akkor a Manci is csak akkor kap érte pénzt, amikor én ezt megveszem tőle, közben nem. Tehát ezt így elméletileg föl lehet fogni. Gyakorlatilag a fölfogása, hogy, hogy akkor hány ember dönti azt, hogy ő ebben részt vesz, az egy, az egy, az egy másik kérdés. azt látjuk, hogy kevés. Tehát, hogy, hogy, hogy nagyon sok, hát van ez a, 20, nem, nem majdnem 20 év, hanem több mint 20 év ö, semmi tevés, meg, meg előtte is a jó néhány évtized, vagy akár évszázad, amikor az emberek ugye ehhez voltak hozzászokva, Bizonyos egy passzivitáshoz bizonyos jön. passzivitáshoz, meg egy napszámos léthez. De azt gondoljuk, hogy ha egy településen 15 emberrel indulunk, mert, mert szerettünk volna mondjuk helyőszalontán 30-szal indulni, de 15 van pillanatnyilag, akkor az a 15 ember majd fog egy olyan ösztönzést jelenteni az összes többinek, aki lustaságból, ezért azért, amazért azt mondta, hogy most inkább mégis megnézi uh -huh. a 30. szappanoperát is ö, minden délelőtt, majd be fog jönni, mert ezek az emberek gyarapodni fognak, és ebből nekik ö, hasznuk lesz. És ez nem tíz év múlva lesz látható, hanem ugye ez rövid ciklusú történet néhány hónap múlva. Igen, nagyon érdekes az, hogy a passzivitásban azért mégis vannak aktív emberek, tehát egy-egy ember egy-egy településen mindig van, de azért ott olyan erős függőségi viszonyok vannak a közösségben, hogy sokszor azok az emberek sem tudnak továbbfejlődni. Mert úgy, hogy egymást, igen, vagy csak olyan egyszer, Igen, én, én azt mondanám, uh -huh. tehát ez a, az a visszahúzzák egymást, ez nem olyan, hogy akkor leláncolják, hanem, hanem igen, van egy ilyen kicsit ilyen ciki, ki kiúnyom ki nézd, nevetünk rajta, a nálunk is volt olyan tapasztalat, hogy, hogy konkrétan kinevették azokat, akik mentek dolgozni, meg hogy programoztok, meg nem. tehát hogy ezek a olyan beállt elképzelések vannak az ilyen szervezet programokról, amiket csak a saját tapasztalást tud megváltoztatni. Viszont a jó hír az, hogy szerintem ez a csoport gondolkozás, ez a csoporthatás, ez visszafelé is működik, tehát ha pozitív dolog van, akkor ott az is behúzza őket, és azt is látják, és az is arra, arra is vevők. Csak, csak valahogy ki kell nyitni a szemeket. Itt erre vannak technikáink, tehát amiket visszünk, ugye, még az előbb nem említettem, ez az egész közösségfejlesztési tudástár, azért ez is egy, ez is egy komoly tudás, ezt is visszük, és az ezek a hogy mondjam, csoportdinamikai reakciók, ezek annyira nem túl bonyolultak. Tehát nagyon ö, ö, jól előre láthatok sajnos, <gül> hogy mikor mi történik, tehát, hogy ö, hogy hogy van egy ilyen ciklikusság a, a történetnek, és amikor májusban majd ö, már zöldelnek az első saláták, akkor a, azok, akik most azt mondják, hogy ciki, azok elkezdenek irigykedni, és akkor ez így megy. Tehát, hogy ő, ilyen a igen, a piacon a Igen, tehát, hogy, hogy ez... ez, ez Ezekkel, tehát hozott anyagból dolgozunk. Most nagyon röviden ezt tudom mondani. Az összes például... nagyon rossz magyar mentalitással mm -hmm. szembesülünk, megküzdünk, mi is ezt hol jól, hol kevésbé jól viseljük, tehát ezek nem felemelő élmények, azért ezt lássuk be. Tehát itt most még ugye ez a dolog olyan értelemben az elején tart, hogy annyit nem termelnek, hogy mondjuk piacra vihetnék, ugye? De ha elkezdenek termelni, akkor ugye, ha az első fázis, hogy maguknak megtermelik, és így már haszonozítnak. A második, hogy talán is egy piacra. Igen. Van erre lehetőség, hogy a helyi piacokat visszaállítsák? Van hát, erre késő? Van erre. Mi ezt mindenképpen fogjuk szorgalmazni, tudjuk, hogy van ilyen jogszabályilag, ez most már lehetséges. Tisztelt ez ez volt? De seg, ez igen, egy, igen, igen, igen, igen. Tehát egy a faluban a nem lehetett piacot csinálni. Igen, Igen, igen, igen hivatalosan. Most se nagyon lehet, tehát alkalmi ünnepi piacot lehet szervezni, ez a neve, de ha azt mondod, hogy piac, az úgy magában nem lehet. Tehát van, van, mm -hmm. De minden esetre van egy ilyen elképzelésünk Most is. ezek azok a dolgok, aminél én úgy látjuk, hogy ezek a nagymúlti vállalatoknak az érdekei miatt hozott szabályok. Akár ja, EU-s hát szabályoknak az... az átvétele. de ezek nagyon... Ezek nem eu szabályok, ez rá van egy eura. Én nagyon sok helyen jártam Nyugat-Európába, uh, Olaszországba is, meg spanyolországban uh -huh. is vannak kis piacok. És uh, ott is vannak múltig, tehát én azt gondolom, hogy ez a helyi bürokráciának a korlátozottsága. Viszont hat foglalom össze, hogy, hogy már beszéljünk a programról. Igen, hogy mi, mi ez? ez? Hát, hogy ja, jaj, nagyon, nagyon egyszerűen <laughs> elmondva, mert nem lehet biztos, hogy össze lehet rakni ezekből a részletekből. Tehát itt az történik, hogy mi megkerestünk különböző önkormányzatokat, mi önkormányzattal akarunk egy, akartunk együtt dolgozni, megtaláltuk helyőszalontát, úgy láttuk, hogy az, az önkormányz, az önpolgármester érti, miről beszélünk, akar együttműködni. Az együttműködés lényege pedig az, hogy önkormányzati földön csinálunk egy mintakertészetet, ehhez a munkaerőt azt toborozzuk, de a munkával együtt ugye oktatjuk azt, hogy hogyan kell vegyszermentesen gazdálkodni. Ami egy speciális tudás. Nagyon sok helyen megvan még az emberekben nyomokban, hogy hogyan kell, mert hogy drága a vegyszer. Hát igen, és magunknak mindig vegyszermentesen termeltek az emberek. Hát és ennek azért, mert a másik része uh -huh. is most egy zárójeles megjegyzést teszünk, hogy, hogy a, aki viszont a TS- ben tanulta, ott meg lehet, hogy ő túl vegyszer ez utána. Tehát hogy uh -huh. ez is, ezt gazdáktól hallottuk, ezt nem mi találtuk ki, hogy ott az őstermelőknél picit ezzel is kell vigyázni. Tehát a, de ez csak egy zárója bezárva. És a, tehát ez a mintakertészet elindul, Működik. Mellette nagyon célzottan próbáljuk a kiskerteket is, tehát, hogy amit tanultál, vitt haza, adunk hozzá vetőmagot, tehát adjuk ugye az infrastruktúrát, kérjük az önkormányzatot, hogy járuljon hozzá, amivel tud. Most helyőszoromtán úgy alakult, hogy nagyon sokkal nem tud. Semide. és Igen. És diplomatikus voltam. És mellette ugye ott ö, a szerepek, mik a szerepek. Tehát itt egyrészt vagyunk mi, projektmenedzsment, hozzuk a tananyagot, amit ö, a Gödölői Szent István Egyetem oktatói raktak össze. Ezt, ö, ezt egy olyan formában állítjuk Velünk össze. Kiküt? Beli. Hát ö, igen, tehát a, magát a, ugye a gazdálkodási tehát, hogy ne, hogy ez, tanyag... ez könnyen igen. Vagy, a nem legyen. A gazdálkodási tanyagot, igen. Tehát azt, hogy hogyan igen. kell vegyszerűen gazdálkodni, uh -huh. azt ők rakták össze. Uh -huh. ami, amit a, az Egyesület adott hozzá, az a, az, az oktatási módszertan, uh -huh. meg a közösségfejlesztési módszertan, a csoport És Ez mégsem egyetemistákról van szó, Na, igen. Működjön, így van. Uh -huh. így van. És nagyon egyszerűen van elmondva, én magam is használtam, és azért azt is látom, hogy mennyire kell, hogy valaki elmondja, hogy ezt hogy kell csinálni, nem csak odaad egy könyvet, hogy itt van, csinált. Uh -huh. Még ha van is tapasztalata az embernek, nagyon fontos. Tehát, ha oda lemennek, oktatni, azok a kapával állnak ott, magyarázzák és rögtön Igen, mutatják. Együtt, együtt Igen. Csinálják, és gyere aki gyere. oktat, az, az is egy nagyon fontos szerep, ugye? Ő, ő egy oktató, intéző helyben, és ő helyi. Tehát, hogy mi ez nem, vagy a térségből ott toboroztunk helyben, tulajdonképpen. Uh -huh. Ezt nem is akartuk semmilyen külső erőre bízni, bármilyen szaktudással is bír, és most egy... Ennek az oka? Hát ez, amit... Ebbelülről jön. Igen. Uh -huh. ismeri a helyi viszonyokat, tudja, hogyan kell az emberekhez viszonyulni, hogyan kell ott uh, elintézni dolgokat, uh, annak ellenére, hogy azért nagyon nehéz még így is neki is sokszor. Uh -huh. um, és, nem, és itt nem egy feltétlenül egyetemi végzettségű emberre kell gondolni, most sem egy egyetemi végzettségű ember, csinál, viszont nagyon agilis, és ez nagyon fontos. És a másik oka pedig az az, ez nem csak ez a gyakorlati oka, hanem az is, hogy azt gondoljuk, hogy ez egy ténylegesen nagyon-nagyon fontos tudás az emberek szempontjából, hogy legyen egy élő viszonyunk az élelmiszerhez, legyen erről tudásunk, majd táplálkozási tudatossággal is fogunk foglalkozni, hogy megtermed dolgokat, mire lehet fölhasználni, milyen fajta étrendezés tehát botrányos módon étkeznek azért az emberek, azt tudjuk. Tehát erre is el menni. És hogy ott egy helyi ember közvetlenül nagyon intenzíven kapjon egy ilyen tudást, ezt nagyon fontosnak tartjuk, és látjuk a változást. Két hét után mondta, hogy nem írtotta ki a csalánt a kertjéből, hmm. hanem csalánt főzött a gyereknek, mert megtanulta, hogy az, az mire jó. Tehát, hogy, és ezek így mennek. ez az oktatás tart hét hónapig, Hetente van egy, egy alkalom, közben pedig közös munka a földön, munka a saját kiskertekben, és, és akkor ezt, ezt felügyeljük, tehát ez felügyeli egyrészt egy, egy profi szervezet, a gazdálkodás, tehát a vegyszermentes gazdálkodás szempontjából, hogy minden rendben megye. Ezt a közösségfejlesztésben mi vagyunk ott, hogy figyeljük, hogy hogyan, milyen dinamikák alakulnak ki, és a fenntarthatóságon, tehát azon, hogy ez eladhatóvá váljon, és hogy milyen módon, azon meg az önkormányzattal együtt szeretnénk dolgozni, most nem mondok többet, hát ez vagy sikerül, vagy nem, mi azon hogy minél jobban le vonni embereket, mm. most, most fogjuk ezt elkezdeni hamarosan, úgyhogy itt tartunk, tehát ez így áll össze egy, egy év gyakorlatilag, mm. ez a beindítása, és, és innentől kezdve, meg azért nyitva van, és ez a szabad folyás egyébként, hogy, uh -huh. hogy nyitva van. Tehát, hogy ez... És szeretnénk, ugye az az elképzelésünk középtávon, hogy, hogy több településen, uh -huh. több helyen hasonló programokat beindítani, ehhez nagyon szeretnénk majd forrásokat is kapni valahonnan, mert azért nincsen, de magántőkével is nagyon szívesen társulunk, tehát hogyha valaki így azt mondja, hogy ez befekteti, az is jó nekünk, de ez egy drága program? Nem, mert hogy nagyon kevés ugye uh -huh. az infrastrukturális uh, része, meg a, meg a megtérülési ideje is viszonylag rövid, tehát nem olyan, mint egy orvosi műszerfejlesztés tíz év alaphangon. De uh, tehát, hogy mert azt is gondoljuk, hogy egy térségben vagy országosan. Uh, több településen ez elindul, akkor az már egy szignifikáns megérezhető hatás. Nyilván az, amiket egy-egy településen csinálunk, az egy ilyen csebben a tenger szintjén mozog. Tengerben a csep. Fordítva, így is Igen, de nem lejárt az időnk. Egyet van egy honlapotok, ami a nagyon sajátos címmel rendelkezik, most, most már rövidítettünk rajta, ez www.bffd.hu. B, F. -f az angolból D. jön, mert a magyart nem tudtuk. Ezt... Tessérem megegyezni. Jó. De ha rákeresnek De a procserehát, rá, vagy arra a pillangó szabad felső, akkor Köszönjük, Igen. hogy itt voltatok. És bizony benne, ez a pillangó hatás érvényesülni fog. Tehát, mi is igyekeztünk, és ez kis rezgéssel hozzájárul. Köszönjük most. szépen. The currents will shift Light me Városi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Kolondzsia Gábor. És Bányai Géza. <gül> Megvált. Ismét itt vagyunk, és Sali Noémia -ja következő részben a vendégünk. A téma pedig? A város történet. Noémi hát híres... Ö, történész, város történész. Ne fényez, kell... ne fényez, jó de, de, kívánok hát, a hallgatóknak, ne fényez. De most már ettől kezdve azt be, Tehát ö, ővel már évek óta ismerik egymást, és a kereskedelmi és ennek hát a Múzeumban dolgozik, és ilyen minőségében is találkoztam vele, meg egyébként is minden apró észletében ismeri városunk történetét, azt lehet mondani, ugyanis hát a kocsmákon keresztül lehet legjobban megismerni egy város, vagy egy település. Hát, eh, annak idején, amikor valaki kérdezte, hogy hol van egy bizonyos hely, akkor kezdtem mondani, ilyen utca, olyan sarok, hamarom a, a Grincinginél. Jó, miért nem azzal kezdtem? Szóval eh, kocsmák szerint sokkal jobban meg lehet ismerni, és útbaigazatlan és embereket. De a lényeg az, hogy eh, ez a múzeum most a közelmúltban új helyre költözött az óbudára egy nem is ilyen házba. Szerintem én most mutkó voltunk ott, egy, egy méltó, én úgy érzem, hogy méltó helyre költözött. Bár én már láttam a múzeumot fel a Budai Várban is, mint látogatóként. Aztán gyűjtöttem a, a bazilikánál. Ez, ez azért a harmadik helye a, a múzeumnak, ha, ha jól tudom. Tehát mindig régi épületekbe, hát helyezték el. Én a Budajavában is szerettem azt egyébként, ahol a, a, ott volt. És, és nagyon fontos hát, hát a tevékenység ez, hogy összegyűjteni ezeket a régi emlékeket, amelyek egy olyan kultúráról adnak hírt, amely kiveszőférbe van, tehát olyan kifinomult cizellát, polgári létről ad, ad hírt, ami már legtöbben nem is tudunk. Na most ez a mostani költözés, ez tulajdonképpen önkéntes alapon történt, ti választottátok, vagy volt benne némi kényszer is, hogy, hogy óbudára kerültetek. Nincs az a múzeum, amelyik önszántából költözni szeretne. Legfőjebb, hogyha nagyon kinövi a házát, vagy valami mm -hmm. az épülettel valami katasztrófa történik. Ez volt az oka az első költözködésünknek, amikor a Vári épületnek a tetőszerkezetéről kiderült, hogy ott abban a középkori gyönyörű fedélszékben olyan könnyező gombák vannak, hogy mint a moszat lógtak le ilyen karvastagságú csomókban, és hát akkor... Miután azt az épületet mi társbérlőként használtuk egy szocializmuskori ipari vállalattal, amely a rendszerváltáskor megszűnt, és aztán egy idő után felszámolta magát és elköltözött az épületből, akkor a kincstár azt mondta, hogy egyszerűen nem tudják azt a pénzt rászánni. Annak a gyönyörű hajdan volt Fortuna fogadónak az épületére, ami... A felújításhoz szükséges lenne, akkor azért kellett onnét eljönnünk, mert azt az épületet akkor a kincstár eladta, és egyébként az új tulajdonosnak tényleg becsületére legyen mondva, hogy gyönyörűen felújította, és lett belőle egy ilyen kis butikhotel, úgyhogy visszakapta az épület az eredeti mm. funkcióját, és csak búzdítani tudom a hallgatókat, hogy aki a várban jár, akkor ott a Hiltonnal Sréhánt szemben a Fortuna utcában talál egy ilyen nagyon szépen felújított kis szállodaépület, ahol nagyon szívélyesen beengedik az érdeklődőt, és <coughs> meg lehet nézni, a valamikori kávéház meg étterem terében 17 réteg festés és alól jöttek elő csodálatosan szép díszítő festések, amelyeknek még a készítőjét is ismerjük, úgyhogy tudjuk, hogy ki volt az a Mm -hmm. Az egyébként nagyon jó nevű Pesti festő, akit még Kazinci is megemlegett a leveleiben, a Söft József nevű. A 200 uh, éves Kiváló ezek? festő, 1785 egész pontosan a mm -hmm. dátuma ennek, és ezt tonné tudjuk, hogy a, pesti, a Budai Városi Tanácsi jegyzőkönyvekben megmaradt az adat arról, hogy a Söft József és egy Servic nevű másik kollégája mennyi pénzt kaptak a Fortuna kávéház fogadójának a kifestésé és valóban előkerültek az egyik helységben ilyen kis paradicsommadarak, meg pillangók, meg pálmafák, meg nem tudom, az egy ilyen keleti eskedő stílusú, az volt a régi kávéházi tér, és a vendéglői térben pedig ilyen klasszicizáló diszítőfestés, úgyhogy mind a kettő olyan, mint egy-egy ilyen, nem tudom, korai mozart nagyon édesek, és az udvaron pedig van egy, egy védett 200 éves szőlőtőke, amelyiket olyan gondosan körbe az építkezés idejére, hogy szegény ott állt a bokájánál egy mély garázsnak a gödrével, és mindent túlélt, mert meg tudták védeni őt, úgyhogy azóta is ott él és virul, és nagyon szép. Úgyhogy érdemes bemenni a szálloda udvarába is egy kicsit, és megengedik helyesek, úgyhogy érdemes. De főleg mondom, ezt a két kifestett teret megnézni, ez nagyon jó. Na onnan ezért jöttünk el. Akkor kaptunk egy másik épületet, amelyik viszont egy önkormányzati tulajdonú ház volt, a Szent István téren, amelyik nem vendéglátástörténeti, történeti, hanem kereskedelem történeti érdekességgel bírt, mert egy Hecht Jónás nevű textil nagy kereskedőnek a Valamikori <kül> nagy Textil nagy raktára uh, lett az új épületünk, amit még az 1920-as években bank vett meg, és onnantól kezdve megosztották egy födémmel a régi teret. De hát azért volt egy valószínűleg nagyon korai Lajta Béla uh, tervezésű, felülvilágítós, üvegtetős, nagyon szép tér, meg nagyon érdekes trezorok a pincében, szóval jó, jó épület volt az is. Ám de azt pedig az önkormányzat volt szíves eladni a fejünk fölül, három másik fontos belvárosi épülettel együtt, úgyhogy onnan azért ebrudaltak ki bennünket, és akkor végül is hát így született ez a megoldás, hogy most megint Istennek kincslári épületben vagyunk, és nagyon, nagyon boldogok vagyunk vele. Úbután egy gyönyörű, szép három régi polgárházból álló házegyüttes a társas pont szemben. Úgyhogy aki esetleg nem ismeri a környéket, az úgy talál ide könnyen, hogy hol a társas kör, és akkor ott vele szemben. Ott meglátja, aztán meg már könnyű megismerni, mert nem csak, hogy ki vagyunk lobogózva, hanem ott van egy koszorúzott Krúdi emléktábla a középső házon, ahol a múzeumnak a bejárata is van, mert ebben a házban lakott élete utolsó Mármilyen. három évében Krúdi Gyula. Igen, láthattuk is azt a szobát, ahol, ahol ők családjával élt. Egy nagyon szép hát mutatják be az ő életét. Ha, hát van egy ilyen dolog, hogyha az ember túlságosan közel megy valamihez, vagy valakihez, akkor jobban látszanak a, a ráncok, meg a pattanások, a bőrön, meg ilyesmi, hát a grudniása, hogy elég közel megyünk hozzá, akkor nem csak a szép dolgokat látjuk meg, hanem a kevésbé szépeket, és egy nagy lump volt, tehát ő nem csak megírta ezeket a dolgokat, hanem élte, tehát ő tapasztalatból írta meg nekünk ezeket a történéseket, és ez a kiáltás ezt is bemutatja, de még sok minden más is bemutat, például amin végigvezettetek minket, és most mondjuk el, hogy milyen kiáltások láthatók még a Kródi kiáltáson kívül itt a múzeumban. Többé-kevésbé állandó kiállításak Rúdin kívül az úgynevezett látványraktár, amelyik hát vitrinekben nagyon egyszerű körülmények között, de mégis a legszebb, legérdekesebb kicsike tárgyainkat mutatja be azokat, amelyek elférnek egy ilyen üvegpolcon és ennek most az a jelentősége, hogy addig ameddig nem tudjuk megépíteni a két tervezett állandó kiállításunkat, addig legalább még is mutatunk valamit a látogatónak arról, hogy ez a múzeum tulajdonképpen mit gyűjt, és <coughs> sajnos hát az lenne jó, hogyha ezeket állandó kiállításban már szép enteriőrökben meg meg más csoportosításban tudnánk megmutatni, de hát addig ameddig nem, addig legalább ez van, és hogyha például hoznak egy szakiskolás osztályt, akkor a gyerekeknek meg tudjuk mutatni, hogy a szakmájuk történetének a tárgyait, azokat itt őrizzük, így őrizzük, ezeket gyűjtjük, ezért érdekesek. Tehát az nagyon fontos, hogy főleg, főleg ezek a gyerekek tudják azt, hogy, hogy a szakmájuk az nem csak egy foglalkozás, hanem az egy hivatás, az ő esetükben nagyon is az, és hogy ennek igen is van egy művelődés történeti jelentősége, és hogyha valaki igazán nagy szakács lesz, vagy igazán nagyszerű pincér lesz, akkor egyszer csak majd bekerülhető is a múzeumba, és akkor lehet csoda. Az ő ö, ö, emberi és szakmai nagyságát. <coughs> Bocsánat. Úgyhogy ez a látványraktár egyelőre most ö, hát bizonyos fokig pótolja vagy megelőlegezi az állandó kiállításokat. És akkor időszaki kiállítások vannak és lesznek is mindig. Uh -huh. Ami most látható, az egyrészt a, a felemelő évszázad, Liszterkel év ö, pályázati lehetőségei között megkapott pénzből épült uh, Csárdás-Polka-Cepperli című kiállítás, amelyet <coughs> Katalin és Török Robert kollégáim készítettek, és amelyek részben vendéglátástörténeti, részben pedig kereskedelem történeti uh, érdekességű anyagot mutatnak. A zenemű kereskedelem és. Uh, a kiadás és zeneműboltok, hangszergyártók a 19. században, ez az egyik fele, a másik fele pedig a zene a vendéglátásban ugyanebben a korban, úgyhogy ott aztán lehet látni például a, nem tudom én, a szállodának az Erkel Ferenc az által aláírt étlapját, meg mindenféle nagyon szép bálokra készült táncrendeket, meg hát edényeket, meg egy néhány ruhát, és a <tosz> zenetörténeti zenemű kereskedelem történeteket, Részben, ott pedig hát régi hangszerek vannak, meg egy ilyen régi kereskedésnek egy kis enteriőrje, és egy csomó nagyon vicces ketyere, nekünk nagyon jó egépeink vannak, és az egész kiállítást tele van rakva fülhallgatókkal, úgyhogy ott nem csak ezeknek a ketyereknek a hangját lehet mindegyikét meghallgatni, amiket azért ugye minden látogató kedvér nem lehet bekapcsolni, mert ezek nagyon sérülékenyek, mert minden bajuk van, de most szépen restaurálták őket, és mindegyik szól, különösen van egy ilyen rettenetes zeneszekrény, hát az úgy szól, mint egy zenekar, de hát olyan öreg szegény, hogy már hamut is mamunak mondja, úgyhogy őt se nagyon tekergetjük, viszont a hangjuk mindegyiké föl van véve, és akkor hát egy kis interaktivitás a kiállításban, hogy a kedves látogató ott kiválaszthatja, hogy most a Rákóczi indulót, vagy valami menüet, Tehát melyik ilyen zeneszekrénynek a hangfelvételéről akarja meghallgatni. A másik nagyon érdekes és fontos időszaki kiállításunk az egy Zórádernő elég komoly áttekintő kiállítás, amelyet a lányainak köszönhetünk. Ernő bácsinak tavaly ősszel, októberben volt a századik születésnapja, és... <kül> Tényleg azt lehet mondani, hogy a család nagyon ö, nagyszerűen összeállított egy egészen egy évre kiterjedő ö, kiállítássorozatot, aminek egy nagyon fontos állomása ez, ami nálunk van, és meg is kellett hosszabbítani, mert annyira nagy volt az érdeklődés, úgyhogy ez most, ha jól emlékszem, akkor június közepéig ö, nyitva lesz de hát a honlapunkról lehet tájékozódni, hogyha valaki pontosan tudni szeretné. Ugye az Dernő egyrészt kiváló festőművész volt, kiváló grafikus volt, gyönyörű szép tabánképei vannak, amelyekből ott egy egész teremre valót lehet most látni, nagyszerű könyvillusztrátor volt, és ezekből az illusztrációkból is nagy méretű, gyönyörű eredeti példányok láthatók a kiállításban, illetve hát könyvek is persze, amiket ő látott el ezekkel a kitűnő rajzokkal, és akkor van egy olyan része a kiállításnak, ami szerintem különösen érdekes, ez pedig az ő képregényrajzolói munkássága. tudnék az Ernő bácsi a világ tíz leg legjobb képregényrajzolója közébe választották annak idején, Ő egy kezű ember volt, és hát aki most így nem is tudja a névvel összekapcsolni, de a fülesben valamikor ugye minden gyerek ezeket egymás kezéből tépve olvasta, és nagyon, nagyon sok Igen, embert segített hozzá az olvasás megszeretéséhez az, hogy az ő illusztrációi és az ő <ködő> kitűnő a Pedig a rejtő, nagyon sok. Na, hát tehát rejtő, meg vinetú, meg minden ördög füle nagyon sok. Ezekből is a kiállításon vannak uh, részben régi újságpéldányok, részben pedig ezekből a rajzokból, ezekből a részletrajzokból is uh, anyagok. És még egy nagyon vicceses jópofa, amit a gyerekek is nagyon szeretnek, úgyhogy szülőket is buzdítok, hogy hozzák a kicsiket is, mert azért hiába vagyunk mi egy fölnőtt múzeum, mindig van valami gyerek számára is érdekes dolog, az ő diafilm rajzolói munkássága, és hát van egy olyan terem, amelyik ennek is emléket állít. És ha már a gyerekeknél vagyunk, akkor van egy olyan pici kamara kiállítás, ami tulajdonképpen húsvétra készült, de még mindig kint van, a kori csokik. Úgyhogy ez megint olyan, hogy a szülőnek gyereknek egyformán vicces, mert azért engem azért, hát a macska nyelv az még csak hagyján, de angyalom az inota, hát emlékszel? Nem. Hát Nem inota csoki, volt, hát az erőmű kéményeivel jó, vicces, előbb. olyan kicsi volt, mint a sporcelet, inota csoki. Inota. Akkor volt ilyen édes Anna, Bandi és Marika, akik egymásnak telefonálnak. Meg ezek a nagy desszertek, amiket oly kaptunk a százszor szép, a keringő. Most ezek között vannak tényleg művészi dobozok a korai korszakból, amikor még Lukács Kató és az ő színvonalán lévő kiváló alkalmazott grafikusok készítették ezeknek a csomagolásait. Egyébként ilyenek a látványraktárban is láthatók, egészen gyönyörűséges, csodálatosan szép bombonos dobozok és ott vannak nem csak a csokik, hanem ott van egy vitrínben egy csomó régi csoki forma is, amelyeket hát mi nagyon szeretünk, és lehetőleg gyakran ki is állítunk, mert ezek nagyon viccesek. A különböző ilyen réges-régi, tehát mondjuk száz éves, vagy annál öregebb csoki formák, mindenféle húsvéti nyulak, különböző pozokban, sapkában, puttonjal ezzel-azzal, és a, a csokoládé és a cukorkakészítésnek néhány érdekes tárgya, például egy cukorkagép, uh -huh. Úgyhogy ezeket is lehet látni. Meg a szaloncukort, ahogy csinálták, egészen más volt, ugye, sőt, otthon, otthon készültek ezek nagy részt. A karácsonykor szoktuk kiállítani a szaloncukorpapír ojtozókészülékünket, olyan is van a múzeumban, de most a húsvéti csokik és formák mm -hmm. közepette a cukorka gép látható, ami bombonokat volt képes termelni, vagy ilyen kemény Egy cukrot. Ilyen múzeumban, ez azért a különleges múzeum, mert vannak ugye múzeumok, ahol tényleg vitinekbe ki lehet rakni a dolgokat, föl is kell szépen címkézni, hogy mi micsoda, hisz tulajdonképpen mint egy ilyen élőképes könyvet nézi az ember, mondjuk a Nemzeti Múzeumnak a történelmi kiállítása, vagy, vagy valami olyan rekonstrukció, de a vendéglátás, a kereskedelem az tipikusan hangulat. Tehát ha egy bemegyek egy, egy étterembe, vagy egy boltba, akkor tulajdonképpen ami megmarad, és azért a krúdiból is ez jön vissza. Krúdire is egy hangulatként emlékszem, nem a, a műcsűröknek az egyéni szépsége az, ami, ami elvontan érdekes, hanem az összhatás. Plusz valami, és erre vagyok kíváncsi, hogy egy múzeumban vajon be lehet -e vinni azt a dolgot, ami ugye a hangulatnak a... Az egyik legfontosabb része a főpincért, a boltost, a szatócsot, a cukorkakészítőt. Tehát, tehát lehet ezt annyira élővé tenni, csak arra gondolok, hogy bemegy egy, egy gyerek oda, 12 éves gyerek, és mutatják neki mondjuk a bombónokat. De nem eheti meg a, ugye az inota szeletet. Most még nem. Most még nem, de elfogyaszthatja. Tehát az jönni, élményből kimarad. Így... Nem, szerintem az élményből sem marad ki, mert azért ezeket a kegyereket... töredékesen érti A kegyeréket azért meg lehet majd nézni, vagy... De mondjuk nem, most előre kezdem, Mondjuk régi század elejé, múlt század elejé, hát egy ilyen boltba, vagy egy étterembe nagyon szeresen bemennék, és leülnék a tonecszékre és izés és... és Hát az igazi az lenne, hogyha még föl is tálalnának valamit, ami szinten ja, de a korban beszéltünk, Igen. én is Igen, mondtam hát ilyeneket. A drága jó Igen. látogatónak természetesen óriási hajlama lenne arra, hogy mindent összefogdosson, és mindent a kezébe kaparincson, és nehogy Isten még arra is, hogy zsebre tegye, mert már sajnos erre is történt kísérlet az én ott létem története alatt is, de hát azért ugye mindennek van határa. Viszont az állandó kiállítás az úgy lesz majd, hogy az épületünknek az egyik szárnyában, a Duna felé eső oldalon, ahol valamikor a sarkon egy szatócsbolt volt, és egy gyönyörű kőkeretes ajtópár van is a mai napig, úgyhogy ott lehet is látni ezt, ennek a nyomát, hogy itt valaha egy üzlethelység volt, ott lesz majd a kereskedelem történeti állandó kiállítás, és ott, ahol a szatócsbolt volt, ott egy szatócsbolt lesz, jelentem tisztelettel, úgyhogy a hatalmas pultal és az összes feliratos kisfiókkal, és a mindenféle hozzátartozó, kiszolgáló eszközzel ott lesz ez a szatócsbolt, ami azért arra nem lesz alkalmas, hogy ott gyakorlati kereskedelmi forgalom legyen, de biztos, hogy lesznek olyan események, lesznek olyan alkalmak, amikor azt majd egy kicsit élőbbé fogjuk tenni, meg hát múzeumpedagógiai foglalkozások most is vannak, amikor a gyerekek azért sok jó pofa dolgot csinálhatnak, és nagy szeretettel és lelkesedéssel szokták is ezt csinálni. Tehát ez a, a kereskedelmi kiállítás, ez a kereskedelem fejlődésének a történetét fogja megmutatni a vásároktól és a piacok, piacoktól kezdve a nagy áruházak kialakulásái körülbelül, úgyhogy lesz, a, hát ez az egészen egyszerű vásárpiac jellegű, a mai napig élő kiszolgálási forma, aztán utána lesz szatósbolt, aztán utána lesznek a, a szakosodó üzletek, ahol már különböző dolgokat lehet, vagy egyféle dolgokat, vagy egy árucsoportot lehetett kapni, aztán lesz a, a fogyasztási szövetkezetekről, a hangyáról és e féléről, a hálózatosodásról, aztán lesz a, az áruházaknak a kialakulása, a nagy áruházak, e félét most nem biztos, hogy az összeset elmondtam, mert ez török Robi kollégámnak a felsők területe, úgyhogy ezt majd ő fogja ezt a kiállítást elkészíteni, és hát most már nagyon előre is alatta az előkészítéssel, mert azt reméljük, hogy ezt őszre meg tudjuk csinálni. A másik oldal, ami majd az én birodalmam, az a völgy felé eső része a házegyüttesünknek, az a vendéglátás történeti állandó kiállítás, ahol pedig lesznek a vendéglátóhely típusonként Enter és hát persze tárgyak is, megfelelően fölcímkézve, mert azért mi is címkézünk, ám szóval nem úgy Jó, van, az hát, azért az az az el kell kül... magyarázni az persze. embernek, de hát ez nem úgy lesz persze, mint ahogy van mondjuk egy lepkegyűjtemény, hogy minden most ül egy lepke, és mellette mm. van egy cetli, hanem hát nyilván majd ügyesen, és ott is lesz a, a nagyon egyszerű falusi vendéglátás csárda, kocsma, e féléktől kezdve cukrászda, a cukrász műhely, ami ennek a hátországa, mert nagyon klassz cukrász műhelyt tudunk csinálni a bent lévő tárgyainkból, és akkor lesz egy nagy kávéház, lesz étterem, lesz a szállodákról, és lesz a turizmusról, az utazásról is egy kiállítási egység, és a cukrászműhelyhez, illetve a cukrászdához fog kapcsolódni reményeink szerint egy ilyen ö, téli szerű oldalék, egy nagy udvarunk van hátul, ahova tudunk még egy kicsit terjeszkedni, és ott viszont ö, egy Dobos C. Józsefről elnevezett részben cukrászdát, részben pedig ilyen csemege, olyan régi, régi típusú, olyan nagyon finom dolgokat, árusító csemege, üzletet szeretnénk majd csinálni, ami a múzeumtól függetlenül önálló életet tud élni, ott van egy olyan oldalkapunk, amire tudunk vágni egy kiskaput, és akkor, hogyha valamilyen kulteaprogram van, színház vagy koncert, mm. és a múzeum egyébként meg már nincsen nyitva, akkor is még ez remélye, remélhetőleg tud. Egy, Tehát... ilyen, egy ilyen speciális konstrukciójú múzeum az képes lehet mondjuk az önfenntartás felé elmozdulni? Nem, nem lehet képes. Nem lehet képes azért, mert hát ugye ha az ember végig gondolja, hogy egy múzeum fenntartása az milyen elemekből tevődik össze. Tehát el, van az üzemeltetés maga, hogy a házat fűteni kell, világítani kell, riasztani kell, ürizni kell. az épület? Hát ezt én most nem tudom megmondani, hogy az épület mekkora így alapterületre, de ez három régi polgárház nagyon sok kisméretű helységgel, uh -huh. az egész fölött van egy hatalmas összeépített tetőtér, ahol uh -huh. a könyvtár van, illetve a munkaszobáink, és ö, van hozzá három pince, és három ja, és Micsoda pincék? Micsoda pincék, isteni pincék, és van három kisebb és egy meglehetősen nagy udvarunk, és annak a végében még van egy ö, elég nagy ilyen szín, ami uh -huh. a minket megelőző műemlékes központ kőrestaurátorának szóval a tehát nagy, de ez óriási azért nem tekintetve. Hát óriási nem óriási, uh -huh. de azért nagyon nagy, tágas. Uh -huh. A helységeknek a, a kicsi mérete az egy kicsit megnehezíti a helyzetünket. Egyfelől nagyon jó lesz a látogatónak, mert ilyen nagyon meghit, belsőséges, otthonos az, hogy Ilyen szobák, ilyen emberléptékű szobákból áll a kiállítás, az, az nekik nagyon jó, nekünk azért kevésbé, mert nem nagyon átlátható, és több teremőre lenne szükség. Most például önkénteseink vannak, akik nagyon édesek, és jönnek, uh -huh. és nagyon lelkesen segítenek, mert egyébként... De egy ilyen helyen például a teremőr nem lehet egy ilyen animátorszerűség, aki ott mindjárt valamit... Csináló a pincért ott, ő a, nem tudom, ilyesmi nem gondolkodna. Most ebben a pillanatban ennek nincsen se értelmes a létjogosultsága, de majd akkor, hogyha állandó kiállítás lesz, akkor elképzelhető lesz ez is. De azért a teremőröktől se nagyon lehet már elvárni egy bizonyos határon uh -huh. túl, hogy azon kívül, hogy recepciósok, teremőrök és takarítók egy személyben, mert mind a hármat csinálni uh -huh. kell, mert, mert egyszerűen. Hát nálunk ez így van, ahogy a Nemzeti Múzeumban múzalógus kollégák teremőrök, nálunk a recepciós teremőr, illetve takarító funkciók vannak összevonva, és... <kül> Hát, hogy mindenek a tetejében most még ölcsön jelmezt és hátrabuk fencet, ezt már azért, azért a fizetésért nem hiszem, hogy el lehet várni, amit adni tudunk. De minden esetre az, hogy az önkénteseink vannak és, és aranyosak és segítenek, ez, ez azért eléggé kihúz bennünket a féceszből A tehát a, az, hogy mennyire lesz majd élő ez a múzeum, az nyilvánvalóan attól is fog, fog függeni, hogy, hogy amikor berendezzük, hogy akkor például milyen biztonsági ketyéréket tudunk egyáltalán megvenni és betenni. Mert nagyon jó enteriőröket lehet kialakítani, de a nagyon jó enteriőrbe is nem tehetek oda ellopható tárgyat. Uh -huh mert műtágyvédelem is van a világon, és hát muszáj vigyázni, mert tényleg vannak ilyennelborult borult elmék, akiknek pont az a boros pohár kéne, amit én ott pont nagyon jól nap látnék az apró, asztalon. És hát ez az, hogy jö. igen, egy kredencet nem kéne féltenem, mm. de már azokat a tárgyakat, amiket felrakok arra a kredencre, azokat mm. sajnos igen. De hát majd megoldjuk ügyesen, mm. és én azt remélem, hogy ez továbbra is egy szerethető és népszerű múzeum lesz, ahogy mindig is az volt. Éve, évtizedekkel ezelőtt húsz, talán még valami a több is ö, ö, megjelent, ö, a, a, úgy emlékszem, a Népszabadságban egy cikksorozat, ami arról szólt, hogy a Borálos tértől kezdve végigment a nagy körúton, és a két oldalt a kávéházakról szólt. És emlékszem, hogy hónapokon keresztül ment ez a szíkséget. Még végigmentek végig oda a Szent István körúton a, a Dunán. Hát hogyne, Dunáig. és aztán átmentem Budára, végigmentem a, a Budai körúton, és utána végigmentem a Kiskörúton. Úgyhogy ez egy kávés csiga, amiből aztán lett is egy könyv, ez 2005-ben jelent meg, és jól emlékszel, mert ez bizony ment vagy két évig. És akkor, akkor képet el az ember, hogy micsoda a kávéháza kultúra volt ebben a városban. Mert addig csak úgy hallomásból tudta, hogy ez a kávéháza fontosak volt, mert ott voltak az írók, meg, de kiderült, nem csak írók voltak, sok mindenki volt ott, de hogy micsoda élet volt itt a tévé előtti időben, tehát és a társadalmi élet, és hát mondom, erről is van szó a múzeumban éltem szerűen, de azért hát nem tudom ezt a hangulatot, vagy ezt a, ennek a, a hagyományát mennyire lehet a, a, az emberekkel megértetni, vagy megérzékeltetni, én mondanám hogy itt hát lehet, mert látod, hogy én ezt megírtam, és te a mai napig emlékszel rá, hát hogy ezt téged mennyire megfogott, és mennyire érdekesnek találtad, úgyhogy itt uh, semmi más nem kell, mint hogy legyen valaki, tök mindegy, hogy ki, aki nagyon érdekesnek talál egy jelenséget, és azt megmutatja a többieknek is, hogy hé emberek, nézzétek, itt ez, ez van ez a dolog, és ez tök érdekes ezért, meg ezért. Uh -huh. Úgyhogy a, a mi múzeumunk azt egy ilyen múzeum, hogy nagyon sok ember azt gondolja magába, hogy hát így ezek a spájzban, meg sufniban, meg kamrában, meg itt ott őrzött mindenféle ilyen vicik vacakok, amiket annak idején a nagymama elrakott, meg a détpapának a skatulája, amiben a görbe szögei tartotta, hogy ezek milyen ócskaságok, és ezeket egy lendülettel kidobja. Na most nekem, ha szerencsém van, akkor ugye én a lévő tárnak még az útjába tudok állni, és hm. ezt elkapom még mielőtt uh -huh. landolna. Ez azt jelenti, uh, hogy lomizni is szokták? Hogyne, persze, persze szoktam. Igen, igen. Szoktam. Csak hát most már ugye ilyen elég keserves arcokat kell vívni sokszor az ellenérdekeltekkel. Meg hát járok úcska piacra is, és hála Istennek elég sok ö, embernek most már eszébe jut, hogy ezeket a tárgyakat, ezeket ö, lehet, hogy múzeumban is lehet adni. Na, azt is előfordul, hogy hívnak oda kereskedőt, az ránéz, és azt mondja az egészre, ami az asztalon van, hogy három forint húsz fillér, és akkor az illető annyira bedühödik, hogy, hogy ennyire megalázzák a tárgyait, hogy azt mondja, hogy akkor inkább nekiadom a múzeumnak. Uh -huh. Ez is és A jó. múzeum az pénzért soha nem vásárol. De igen, vásárol, vásárol, rendkívül szűkös büdzséből, de azért vásárol, úgyhogy ha van olyan tárgy, amit, amit hát így nem lehet nem megvenni, uh -huh. akkor azért rá tudom bírni az én szegény főnökömet arra, hogy bólincson rá, hogy na akkor ezt vegyük meg. Egy ilyen nagyon emlékezetes leletem volt, egy egészen csodálatosan gyönyörű, hatalmas nagy, tehát 40 centinél nagyobb átmérőjű nagy tányér, amelyik egy porcelán kereskedésnek egy ilyen mintatányérja, amire rá vannak festve, a különböző vendéglátó helyeknek szállodáknak, kávéházaknak, éttermeknek a, a logói, és arról lehetett logót választani. Tehát ott megmutatták a vevőnek, hogy ilyen típusok vannak, és akkor ezekből tessék. És van köztük olyan, amelyikből nekünk van valóban, tehát nem tudom már a Magyar Király kávéháznak talán, amitből van edényünk, azzal a logóval, ami ezen mintaként szerepel. Na hát azt tányért, ezt elég drága pénzen vettük meg, de az biztos, hogy az egy olyan darab, amiből az életben nem fog még egy előjönni. Meg hát persze, hát, hogyha olyan ö, vendéglátás vagy kereskedelem történeti érdekességű családi hagyatékból származó darab, vagy fénykép, vagy plakát, vagy nem tudom én, ilyesmi van, amire azt mondjuk, hogy enélkül nem lehet meg a múzeum sehogy, mert, mert az rettenetes lenne, ha ez nem kerülne be. Hát akkor a Azért, beadja a S, hogy a derek át időnként is. Hogy visszanyulnak azokhoz az emlékek közül, amik a félközel múltnak a, az emlékeim? Most már héten arra gondolok, hogy mit tudom, én a. 60-as Igen, egy önkiszolgáló étterem, mondjuk a Deák úgy étteremnek de. a feszély sem. hát azért a mi emlékeinkben úgy van, hogy inkább pusztuljon, mert tulajdonképpen borzasztó volt a maga nem ében, ja, De ma már mégis uh, sok ember kezdi értéket látni benne. Ugyne. Igen, persze. Ez, ezeket a tárgyakat, meg ezeket a ö, berendezéseket, meg ö, portálokat, meg neonokat, ezeket mi pontosan ugyanolyan becsben tartjuk, mint a, mint a nagyon szép régi tárgyakat, mert lehetne ezeket hesegetni, meg eltemetni, meg elfelejteni, de ez a történetnek a része. Ugyanúgy. Úgyhogy ahogy az én piros nyakkendőm meg úttörölve, meg kisdobos igazolványom, meg nem tudom én, a Nemzeti Múzeumban van, mert egyszer készültek ott egy ilyen 60-as, 70-es évek története kiállításra, és akkor az ottani kolléganőnek ezeket én oda ajándékoztam, hogy akkor rakja el, és végül is a kiállítás nem valósult meg, de lehet, hogy majd 70 vagy 80 év múlva ott fog zokogni örömébe a muzeológus kései kollega, hogy ez milyen marha jó, hogy megmaradt, mert hogy ezekből nem nagyon maradtak meg, mert az emberek kidobják. Két évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, csináltunk, vagy már lehet, hogy három is, csináltunk a múzeumban az utas látó. 60 éves születésnapjára egy kiállítást, ami egészen meglepően nagyon nagy siker volt, annyira, hogy többször is meg kellett hosszabbítani a nyitvatartását, és jöttek a látogatók, és jöttek például, nem tudom én, a Csongrád megyei utasellátósok összeálltak egy csapatba, és vagy 40-en egyszerre együtt eljöttek, és megnézték, és akkor a boldogság volt nekem ezt így nézni, hogy ott a fényképek előtt álltak, és ott lögdösték egymást, hogy te ott a Józsi, ez nem a Józsi, de igen, ez ez a Józsi, mert emlékszel amikor a tehát, szóval, hogy mm -hmm. nekik ez annyira, annyira mm -hmm. fontos és jó volt, hogy. hogy meglátták magukat egy ilyen teljesen más pozícióban. Mm. És azért, most be kell gyűjteni a Malévnek a rekvizitőnkét, Hát is, bizony, így van, a Malévnek a kéteringjéből vannak nekem tárgyaim, de hát most valóban ez egy utolsó pillanat lesz, amikor például ezeket is össze kell szedni, hát az egész Malévet nem, mert azt majd a közlekedési múzeumos kollégák Jó, begyűjtik, nyilván. de hát ami a malévnek a fedélzeti kiszolgálása, meg a presszója, meg a nem tudom, ezek, ezeket igen, ezek egy Gyűjtjük. Tehát nem kell az embernek szerintem lehet agadni a múltját, azt a hmm. helyénkől kezelni. Azt kell mondani, hogy volt egy ilyen időszak, megmondhatjuk, hogy ki tehet róla, hogy ez ilyen volt, ezt mind megmondhatjuk, csak azt nem mondhatjuk meg, hogy azt nem mondhatjuk, hogy nem volt ilyen. Hmm. Mert volt, és volt menza, és volt zsíros hmm. tálca, és volt rosszul mosogatott teszcájg, és voltak ronda, kávéspoharak, bár azok nem aluminium, is olyan rondák. Aluminium, aluminium kanál, irizáló színekben emlékszel lila kanál a meg ezek a horrorisztikus Igen ilyen eloxált, ilyen, ilyen, ilyen rézre emlékeztető, de nem az ilyen borzalmas Igen. alumínium alátétek. Ezeket Igen. én mind gyűjtöm. Igen. Most nem, ak nem arra akarom buzdítani a kedves hallgatókat, hogy most hozzanak be nekem egy szekérderék, ilyen eloxált alumínium kiskanalat, mert Igen. ezekből van hála Istennek. De például a régi vendéglátóhelyeknek a feliratos edényei, a régi étlapok, Igen. ezekből nekünk óriási mennyiségek vannak már, és szeretném is, hogyha lennének, mert, mert ezeket megőrizzük, és megőrizzük a vendéglátósoknak. Tehát egy régi balatoni kifőzének a úgy gépet. Úgy Így van. Lapján, igen. Igen, és ez mm. nagyon fontos, hogy, hogy ez legyen. Indigóval. Például most csináltunk egy nagy történeti kiállítást, mm. ami azóta most már a Székelyföldet is körbeutazta, most visszük majd Keszthelyre, úgyhogy nyáron ott lesz a Múzeumban. Mm. Ahol bizony ott vannak a szocialista presszókorszaknak a presszogépei is. És úgy látom az örömet nem csak a vendéglátósok arcán, hanem még a volt vendégek arcán is, hogy hát ilyennel főzte a... Uh -huh. És nagyon szeretjük begyűjteni azokat a fényképeket, ahol ezek a régi vendéglátósok munka közben ott vannak látni, ahogy fölszolgál, látni, ahogy kávét fősz, ha a nevét is tudjuk, még sokkal jobb. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezeknek az embereknek a munkáját pontosan ugyanúgy meg kell becsülnünk, mint ahogy a, a hírességeket megbecsüljük, mert ők igenis névtelen hősök voltak, és hány olyan preszós nő van, akire idős férfiak a mai napig bepárásodott szemmel emlékeznek, hogy Istenem a Marika annak idején, vagy a Teri, vagy az Éva, hogy ez micsoda kávét főzött, és micsoda egy kedves teremtés volt, és ugye ilyen pasasok, akik ott rajongtak, mint a régi kávéházi férfiak a kaszírnőért, Tehát ezek ilyen pótanyák voltak, meg pótapák voltak, egy jó pincér, vagy egy jó presszós, hát az olyan, mint egy pszichiáter, ezek emberszakemberek. És hogyha jól csinálja, akkor jót tesz az emberiséggel és az annyira ránk fér, hogy én szerintem az ő nevük és emlékük igenis megérdemli azt, hogy, hogy megőrizzük és mondjuk azt, hogy a munkának a hétköznapi uh, hősei vagy jelesei az okot, abban a múzeumban állunk, ott nagyon, nagyon szépen elvannak, és, és Tessenek úgy rájuk mosolyogni most 30 év után, vagy 50, vagy 60 év után, ahogy ők mosolyogtak valaha vendégeikre. É, szoktak még jelenkezni régi történetekkel, mert én azért konkrétan tudok egy ilyen esetet, az én családomból, ugye, anyósom a Hungária szállodába dolgozott, még a háború előtt a, a, a Dunaparti-Hungária Dunaparti szállodába, ami nem egy különséges dolog, hogy még van tanulja, tehát előfordul még, hogy. hogy hát ilyen igen, hála Istennek. Elő, elő, előfordul, előfordul, és most egy teljesen más típusú, de nagyon, nagyon érdekes anyag került hozzánk. Egy nagyon kedves fiatal lány jött, akinek a nagymamája annak idején a láger fogolyként írt egy szakácskönyvet, és ez megvan. Ez a szakácskönyv, és, vagy hát ilyen receptgyűjtemény mondjuk uh -huh. pontosabban inkább egy kézzel írott, nagyon megrendítő füzet, és amihez tartozik párhuzamosan egy családi szakácskönyv is, egy ilyen receptgyűjtemény, amit nők nemzedékei vagy három írt egymást követően, és most éppen készülök, hogy elmenjek ehhez a nénihez, aki mindent túlélve megvan, hála a jó Istennek megvan, uh -huh. és akitől most majd fogom kérdezni, viszek kis magnót, és, és ennek uh -huh. fogom tőle kérdezni, hogy ez hogyan keletkezett, és szeretnénk is valamit kezdeni majd ezzel az anyaggal, tehát valamilyen uh -huh. formában kiadni, mert egy uh -huh. nagyon megrendítő és nagyon szép dokumentum. A, ha majd a dokumentumoknál tartunk, ugye ezeknek egy nagy része, főleg a fényképek, hang, anyagok, írások, ezek digitalizálhatóak, vagy esetleg eleve már digitális formába kerülhetnek a múzeumban. Van, van egy ilyen része a múzeumnak, ami kifejezetten így ezen a akár az interneten keresztül, vagy pedig számítógéppel nézhető? Igen, most egyelőre a, a fényképtárunknak egy jelentős része került föl. Egy nagyon fontos ilyen archiváló tevékenységet folytató cég jó volt az internetre. Ők a, az összes magyar múzeumnak a képes lapanyagát nagyjából most már digitalizálják, és csak hát ezekhez ugye mindig kell pályázati pénz, meg hát a fegyver, tehát az, hogy legyen ember, aki ezt megcsinálja, legyen egy olyan ketyere, amelyik olyan villám gyorsan beszipantja a képeket. tehát hát a szánul, ezek... ezeket az adatokat vagy rendezni is kell. És hát persze, hát oda kell vinni melléje, hogy ez most ez akkor micsoda. micsoda. De van most már egy ilyen, a magyar múzeumoknak egy ilyen virtuális fényképtára, ahol lehet keresni. És ez a. Ez a múzeumok egymás között ezt használhatják? Vagy ezt ez nyitott Külső a is használhatja, Igen? persze ez, ez nyitva van. Most nem oh. tudom megmondani sajnos a linkjét pontosan, de hát így rá lehet keresni, hogy múzeumok képes lapok, és akkor előbb-utóbb valahogy előjön ebben, Most már sok múzeumnak az anyaga megtalálható. És hát az, hogy a, hogy a hangzú anyagok azok majd mikor lesznek az összes hanganyagunk, mikor lesz digitalizálva, mert azért ott még Orsos Magnóval készült fölvételek is vannak, meg hát vannak régi filmjeink, amiket szintén digitalizálni kellene. De hát most egyelőre nem azt látjuk, hogy ezeknek a, a, a múzeumi feladatoknak az ellátására olyan különösebb erőfeszítések lennének anyagi források biztosítására, most még az építkezést <coughs> szeretnénk befejezni, mert hogy a háznak mondjuk hát több mint a fele van készen, de azért még mindig nagyon sok munka lesz. A leendő kiállító helyek az egyik épülethez még hozzá se nyúltunk, az udvarokhoz hozzá se nyúltunk, tehát még nagyon-nagyon még sok pénz és nagyon sok munka, és hát borzasztóan kevesen vagyunk. Tehát mi gyűjtemény tekintetében nem vagyunk kis múzeum, de az alkalmazotti létszám tekintetében igen, Olyan mert... Hány ember működtöti? Mindösszesen 16-an vagy 17-en vagyunk, mm. és ebből a főnökömmel együtt összesen 5-en Tehát egy igazgató, négy múzeológus, van egy restaurátor, és akkor gazdaság és titkárnő, meg a múzeumpedagógus kollégánk, a kultának a szervezője, aki a PR dolgokkal is foglalkozik, és a, és a recepciósok. Úgyhogy borzasztó kicsi a csapat, és, és nagyon és sok Munka. Mennyire van arra a lehetőség. Most tulajdonképpen engem az nagyon izgat, mert ez. Egy, ez egy, végülis ez egy nem hagyományos múzeum olyan értelemben, hogy sokkal több a, a, a mostani hétköznapi életünkkel való kapcsolata is, mint egy tényleg, mint egy ős lénymúzeumnak, vagy valami. Szemben megcsodáljuk -e, de nincs már kapcsolat. Ugye itt, itt akárhogy nézzük, amit ott látunk, azt jó esetben valami hasonlót láthatunk még az életben is. Ezt a minőséget hozhatják. Így Tehát, hogy mennyire lehet egy ilyen, egy ilyen múzeumi gyűjteményt, vagy, és itt beleértem azt a szellemi gyűjteményt is, ami benne van, ami a tárgyakon túl van, mondjuk olyan irányba kinyitni, mint ahogy mondjuk a Wikipédia kinyitotta a Lexikont. Tehát, hogy, hogy önkéntesekkel, akik azért szak, szakmailag benne vannak valamiben, ki hozni belőle azt a legtöbbet, amit ki lehet hozni, és hát ilyen módon mondjuk úgy társadalmasítani azt a, az értéket, ami hát azért rejtve van, mert ha van egy múzológus, vagy illetve egy restaurátor vagy még négy múzológus, hát ha csak uh, számítjuk a nyolc órákat, hát uh, soha nem fognak a végére érni. Soha nem fogunk a végére érni, ez így van. Hát a múzeumi tárgyak kezelésének azért vannak bizonyos kötöttségei, Jó, úgy, az, hogy azért... A fizikai része azt, azt meg, az egy más dolog. Azt igen. nem nagyon lehet megcsinálni, hogy a, még a hétköznapi tárgyak esetében sem, hogy én azt egy teljesen ö, outsider kintről bejövő, bármilyen lelkes, aranyos, kedves emberre bármilyen formában, tehát azt, azt nem lehet. A, ö, az segítség, amikor például jönnek a muzeológus hallgatók meg mondjuk néprajszakosok, mert nekik van kötelező múzeumi gyakorlat, és van köztük mindig egy-két ilyen elvetemült, aki bennünket választ. És aztán nagyon sokan nem is ebben a szakmában észkednek el, mert esetleg nincs is mondjuk. Hát esetleg nem lesz neki állás évtizedekig Igen. sem most, de, de minden esetre vannak köztük olyanok, akik, akik hozzánk jönnek, kedvel jönnek, tudunk nekik munkát adni, nagyon is örülünk neki, ha jönnek. Aztán például most volt egy nagyon-nagyon kedves és jó élményem, hogy meghívtak Kolozsvár a vendégtanárnak, és akkor ott tanítottam, hát egy hétbe sűrítve egy, egy fél évnyi kávéházológiát. Hmm. És ott is után... voltak. Tessék? Ott is voltak, voltak ne de azzal én most nem foglalkoztam, uh -huh. mert azért van a benszülött, hogy a saját uh -huh. kávéházát kutassa ő. Uh -huh. Mondjuk a Kolozsvári kávéházak történetét, Gyarmati Zsolt, aki most a hogy múzeumnak az igazgatója, ő már elkezdte uh -huh. feldolgozni, és egészen kitűnő munkákat írt uh -huh. ebben a tárgyban, de hát én nagyon <coughs> arra buzdítottam uh -huh. a mostani gyerekeket, hogy akkor tessék, nosza, álljanak neki és néprajszakosok voltak köztük, magyar szakosok, antropológusok, mindenfélék, és például a mai kolozsvári helyekről, diákocsmákról uh -huh. olyan prima jó kis dolgozatokat készítettek nekem, hogy ihaj, most ezeket mind szépen arriváljuk a múzeumban, uh -huh. eltesszük, és ez ugyan most úgy tűnik, hogy ez ma egy nem különösebben érdekes valami, de hát a száz évvel ezelőtti használati tárgy is akkor, akkor nem, nem volt érdekes, érdekes. de most én Minden. sikoltozom a gyönyörűségtől, hogyha a kezembe kaparintom. Úgyhogy ez például, hogy egy ilyen nagyon jó és nagyon nagy mennyiségű, mert ezek voltak, ezek a gyerekek ott vagy 40-en, akik írtak nekem ilyen dolgozatokat. És volt, aki falusi kocsmát dolgozott föl, volt, aki a saját kisvárosának a régi sajtójából kisette az akkori ottani kávéházakat, úgyhogy most erdélyre vonatkozóan egy olyan gyönyörű anyag jött be ezeknek az egyetemista srácoknak meg lányoknak a jó voltából, hogy, hogy hát nem győzők örülni neki, és szépen, szakszerűen, ahogy kell, jegyzetekkel, hivatkozásokkal, mindennel, nagyon prima dolog. Tehát ilyesmi, ha adódik, akkor ez egy boldogság, meg egy nagy haszon. És hát azt lehetne persze, hogy egy kicsit szorosabbra fűzni például töri tanárokkal, magyar tanárokkal a viszonyt, és ahol van egy helytörténet szakör egy gimnáziumban, mert is ne lenne, hogy ott a gyerekek gyűjtsenek ilyenféle dolgokat is, meg egyébként a helytörténeti gyűjteményekkel jó kapcsolatban vagyunk, tehát ismerjük az ottani anyagot, ők is kérnek tőlünk kiállításokhoz dolgokat, úgyhogy ott is van azért, mert az, ők aztán nagyon, nagyon a saját közvetlen környezetükre is az ottani hétköznapokra még jobban rálátnak, meg kapcsolatban vannak tényleg az emberekkel egy picit talán jobban, mint ahogy mi lehetünk. Úgyhogy vannak utak és módok, de hát bár édesapám azt mondta, hogy a nap 24 órából és az éjszakából áll, én azt tapasztalom, hogy azért a munkaidő véges, és főleg úgy azért elég nehéz dolgozni, hogy az embert állandóan megszakítják, és valami mást szeretnének tőle, azt lehetőleg tegnapra. Mert valamit csinálnék, akkor jön a kutató, akkor kiszolgálom a kutatót, akkor jön az egyik kollega, hogy de most akkor nagyon sürgősen, akkor azt elkezdtem, Kezdem csinálni, De akkor közben jön mondjuk egy néni, aki hoz nekem egy szatyor csereszzt, hogy akkor most ezt ő szeretné a múzeumnak ajándékozni. Most egyébként, pont egy ilyen kincsvadászatból jöttem, egy rendkívül kedves hölgy itt, a látványosan elém tárt három doboz mindenféle ilyen ö, családi egymást, amit nekünk ajándékozott, és azt most reggel kilenctől mielőtt ide nem jöttem, azt átnéztem azt az anyagot, és egy szatyora valót begyűjtöttem belőle, amit most boldogan kicipelek. A, bocsánat, a múzeumnak, a... A látható és a rejtett részek között, a raktár között mekkora az arány. Illetve hogy hogyan forog ez, hogy minden, ami mondjuk be van gyűjtve, az előbb-utóbb láthatóvá válik, vagy, vagy, vagy lehet eleve mondjuk ilyen látványraktár csinálni, ha nem is olyan szépen, de legalább lehessen nézni, hogy mi minden van még. Van egy irgalmatlanul nagy raktárunk, elég messze a múzeumtól, úgyhogy az most. Igaz, hogy most egy átszállással meg lehet közelíteni, de azért ez mondjuk csak három negyed óra vagy óra, oda senki nem megy, csak senki. a muzeológusok. Uh -huh. És ott nagyon sok olyan anyag van, amit restauráltatni kellene, vagy nekünk magunknak, hát nekünk fás restaurátorunk van, úgyhogy mondjuk ő porcelán nem tud megjavítani, de meg hát nagyon sok minden, ami már valaha volt kiállításon, és most majd lesz is, hát nem tudom, hogy más múzeumoknál mik az arányok, de hogy nálunk, hát most az anyagnak szerintem egy századrészese látható. Uh -huh. Úgyhogy hát uh -huh. nagyon, a gyűjtemény maga nagyon nagy, és, és uh -huh. nagyon sok bútor van meg, nagyon sok... De ez nem frusztrál egy kicsit? Hát tudom... Én boldog vagyok, hogy van egy nagy gyűjtemény, és akkor abból, hogyha majd meg lesz az állandó uh -huh. kiállításra végre a pénz, Jó, akkor már több fog akkor borzasztó sok mindent uh -huh. ki fogunk tudni tenni ezekbe a végül is elég nagy és tágas helységekbe. És hát, ha még majd azt a nagy fás szintot hátul azt is megcsináljuk, uh -huh. akkor megint újabb időszaki kiállításokat alkalmas valószínűleg arra kiráncsi, nélkül, hogy, hogy ilyen múzeumi gondolkodással, hogy azok a tárgyak, amik Amik valami értéket őriznek, de tulajdonképpen nem érik el azt a minőséget, hogy valaha is kikerüljenek, hogy azok, de az ember begyűjti, mert megkapja, vagy, vagy találta, vagy nem tudom micsodá, vagy hozták, Igen, hogy azokkal mi lesz. Nincs hogy... olyan tárgy, amelyik egyszer valamikor el ne jutna ahhoz, hogy eljön az ő nagy pillanata. Mondok egy példát, még régen, még messze nem így dolgoztam, hanem egész más csináltam, de volt nekem annak idején 2000-ben az Erzt Múzeumban egy elég nagy kiállításom, az Erzt Múzeum összes termeiben, a Budapesti Kávéházak történetéről Budapest Nagy Kávéház, ez volt a címe, és akkor én még teljesen az utcáról mentem be minden múzeumban, hogy csinálom ezt a kiállítást, és szeretnék hozzá kapni. És hát külön-különféle módon reagáltak a múzeológus kollégák erre a kérésre, mert ugye van múzeológus, aki az őrzést tekinti hivatásának, és nagyon ideges lesz, ha bármit el szeretnének kérni tőle, de van sok olyan múzeológus is, amilyen én is vagyok, aki azt gondolja, hogy megmutatni, hát megmutatni, uh -huh. hát itt a tárgyát, hát megmutatni. Uh -huh. És akkor találtam a... Azt hiszem a Nemzeti Múzeumnak a vegyes életmód, vagy háztartás, vagy valami ilyen algyűjteményében, a angyali kolléganőm Peter Divera volt az istennője ennek az anyagnak, találtam egy vendéglátó helyekre alkalmazandó ipari egérfogót. Na most ugye egy ilyen egérfogó az életbe nem jut odáig, hogy őt valaha valaki kiállítsa. De akkor én olyan boldog voltam tőle, hogy sikoltozva rohangáltam föl alá a raktárba, kezemben az egérfogóval, és az az egérfogó az ERSZ Múzeum kiállításán, a kávéház sarkába, ott egy kredencnek a lábánál ki volt téve. És a látogatók észrevették, felfigyeltek rá, megcsodálták, elmagyaráztuk, hogy hogy működik. Borzalmas egyébként, tehát aki kitalálta, hát azt azonnal Donába veszélyteni egy szörnyű eszköz, egy kegyetlen állatkínzó borzalom. De, mint tárgy, mint mint, mint egy ilyen dolog, hogy egy vendéglátóipari helyre tervezett tegérfogú nagyon érdekes volt. Ugyanígy az utasellátó kiállításba is kerültek ki olyan tárgyak, amelyeket egyébként a kutya soha az életbe biztos, hogy nem. Tehát egy olyan fityula, amiben egy konyhalány dolgozott valamikor egy, egy ilyen utasellátó hátország cukrász üzembe. És akkor Hát megvannak meg ezek a kicsit ilyen olyan fotós pecsétes, mert már nem lehetett már kimosni belőle, vagy egy szakácsapka, vagy egy régi kötény. Most éppen nemrég begyűjtöttem egy pár fekete pincércipőt. szárú, fűzős, igazi, becsületes, nagyon evró evrócipő. Most ezt majd szépen leolajozzunk, kitömködöm, elteszem, mert az biztos, hogy lesz olyan alkalom, amikor azt a párcipőt én meg fogom tudni mutatni. Hát várjuk az állandó kiállításnak a mennyitását. Remélem, hogy együtt fogunk tenni ünnepelnél valami valami tízszerű rendezvény hozzá bizonyára. És, és még akkor akár vissza is térhetünk erre a témára, hiszen ez kimeríthetetlen. Ez Mondjuk el még a múzeumnak az új címét, hogy azért könnyű. A múzeum mondod, új címe harmadik kerület Koronatér 1, lánykori nevén Dugovics Titus tér 13-15, mert van olyan térkép, ami még csak így van rajta, de átnevezték most, hogy mi oda kerültünk, végre átnevezték a teret, úgyhogy Koronatér 1, ez tisztel. a hivatalos címünk, és hát igen, mert hogy ott a a vendéglő, és Nem. akkor erről kocsmáról. megkapta a kocsmáról becsületesen az ő nevét, Nem. és az ogodai társas pont szemben van, tehát így nagyon könnyű megtalálni. Hát köszönöm szépen, Salimetek! Sali Én is köszönöm és szépen! Két hét múlva leszünk, ismét. Köszönjük köszönöm szépen.